dari wayah dah. Bayi laki yang lahir dia bunuh. Bayi laki yang lahir dia bunuh. Pasal apa dia punya ahli nujum dia, ahli sihir dah beritahu akan lahir seorang bayi yang akan meruntuhkan kerajaan kau. Ah, dia sudah enehlah. Setiap bayi laki yang lahir dia akan bunuh. Dan benda ni berlaku bertahun-tahun. Kemudian dia munculkan saya kalau macam ni laki semua kena bunuh, esok tinggal perempuan jelah kan. Ha. Tak apa, setahun kita bunuh, setahun kita jangan bunuh Jadi dia cuba nak apa? nak menghalang takdir daripada jadinya Dia cuba bunuh semua bayi Tapi final semua tahu cerita dia kan Nabi Musa hidup dan membesar dalam istana dia Betul? Semua tahu cerita kan? Dia nak bunuh semua ni Tapi Allah takdirkan Nabi Musa hidup dan membesar dalam dia punya istana Sampai taik-taik lagi janggut dia kan dia dan dalam hati pun dia tahu ini ramodad ada yang kamu sanggai tapi tak nampak apa. Kalau Allah nak kehendak nah, itu kira Allah dalam cerah segala-gala kita bagai. Faham tak Jadi semua benda nak ada yakin dengan Allah Taala. <tengah>. Kalau Allah nak bagi kita Allah bagi kita ada langit jatuh boleh <tengah> tapi yang di tangan Allah buat benda itu setuju tak? Faham tak? Kami pun di Malaysia eh. Kita masih jadi Allah Subhanahu Taala ni dia dia akan zahirkan qudrat de dekat kita dia bergantung kepada betapa murni atau suci sucinya ataupun sempurnanya tauhid kita kepada Allah Taala. Kalau kita ni tauhid sempurna, kita, Allah akan zahirkan qudrat tu kita akan nampaklah qudrat Allah yang secara direct. Yang sekarang kita nampak qudrat Allah indirect namanya orang tak nampak pun. Kejadian langit dan bumi ni sebenarnya kita kan Kejadian Allah. Hujan turun tu semua kan keputusan Allah tu. Tapi orang tak tak semua orang nampak mana dan benda tu. Dalam mendeli pun macam itu sebagai asbab je. Kan. Konsep Allah yang mana kata secara lawan dengan asbab ataupun yang macam jarang-jarang berlaku. Ini hanya orang yang betul-betul bersih hati dia, dia akan nampak kan. Contohnya Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni, waktu dia nak kena bakar dalam api. Kan Amroth yang buat keputusan dia nak bakar Nabi Ibrahim AS. Jadi, dia sudah telanjangkan Nabi Ibrahim. Dia ikat tangan Nabi Ibrahim. Kemudian, dia sudah perintahkan, apa ni... Tentera tu lah, kekuasaan dia buat api. Unggun api. Unggun api tu punya lah besar. Dia katakan, dia kumpulkan kayu selama 40 hari ke, dari bawang kita lah sejajar Sampai buong-buong yang terbang dari atas tu pun, ada yang hangos Dia besar, yang guna api tu Lepas tu masalah pula, nak campak macam mana? Nak pergi dekat dengan api pun tahu dia balas Tak apa, dia buat buat buat, buat mesyuarat, bagi caranya dan kita buat destik Buat macam destik kan, tarik dia jauh, kita lempar tu jadi disingkalkan kita, sampai hari yang Namrud nak bakar Nabi Ibrahim tu Maka ketika tu, bila dia, dia letakkan di atas listrik tu kan, kecoh malaikat kat langit kabut malaikat kat langit dah mula ke labah Dia kata, wahai para malaikat ni, kekasih Allah, kali rebak nak nak bakar, nak eh, nak campak lah api ni Allah Ta'ala tak cakap apa pun, tak ni, tak bagi arahan pun. Tapi kita nak buat ni, tak kena tengok lah, ya? malaikat Tengok kasi Allah nak nama aku risau kan? Tak apa tak apa aku akan pergi. Malaikat angin bunuh. Tak apa aku akan pergi. Tolong dia. Dia minta izin dengan masalah kita pergi. Aku pun datang. Aku kata wahai Ibrahim, aku ni malaikat angin. Aku datang lah tolong kau. Kalau kau izinkan aku akan datangkan angin, padam dengan api. Jadi Nabi Banyang berkata, Kita tak perlu kat kau ni wahai malaikat. Dia kurang maksudnya ni tu lah. Aku ada Allah. Astagfirullah, Maha Waki. Kita Allah tahu kan. Allah tu kita Allah tahu keadaan aku. Kita tak perlukan kau. Kau ni makhluk. Kan api itu pun makhluk, nagro pun makhluk, kan. Kepanasan api itu makhluk, angin pun makhluk, aku tak perlu pun makhluk. Aku ada Allah. Allah boleh buat segala-galanya. Eh dengar aku dulu Apa? Tak kira tak boleh aku balik ke Apa tu malaikat hujan mendatang? Yeah, Rafa yeah. juga kan right? Wahai Ibrahim alai salam Kasi Allah khadilullah Aku ni mereka hujan kan Nak tolong tuan ni Kalau kau izin kau kau akan Turun kau hujan Lurang-lurang-lurang padam dengan api ni Dia kata sama kan Amma ilai qafala wa amma ila allah ifa falah Aku tak tolong kau ni Kau hujan namrut Api semua makhluk Aku ada Allah Hasbi Allah okay. ok lah dia pun balik Lepas tu dia pun Dia pun pada tengah-tengah Jibreel tengah melayang di udara, Chief turun, Jibril. Jibril ni Chief Malaikat lah, turun. Kata Wahai Ibrahim, ni, Jibreel, kau kenal aku kan? Aku nak tolong kau sengai. Kata Jibreel kau pun makhluk. Wahai Jibril, kau pun makhluk Allah juga. Kau pun tak ada apa. Allah ada, Hasgallah, Allah yang waqin jadi oleh kerana dia punya keyakinan dia yang teguh tauhid dia yang betul-betul sempurna murni kepada Allah dia tahu Allah boleh tolong ni dalam kerja keadaan bila dia cecah api Allah perintah kepada dia adalah apa keadaan ya na rukuni <tuh> bertawasalaman ala ibrahim wahai api Allah sendiri perintah kepada api wahai api bersejudlah dan sejatullah ke atas Ibrahim api itu dia tak padam dia macam tu la zat api tu tapi sifat kepanasan api itu telah ditukar dirubah oleh Allah jadi sejuk dan sejahtera untuk Ibrahim alaihi eh? salam inilah orang yang dia ada tauhid dalam hati dia dia betul-betul yakin dengan Allah Taala Al tanpa zahir yang pujian ni dia yang ini kita tak yakin dengan Allah Allah setuju yang Akbar kalau kita betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala Mekhuda Allah tunjukkan kudaran kita Hati tak ada apa Hati makhluk Jadi kalau hati kita masih lagi ada apa Ada hijab Ada selain Allah Kita tak nampak berada Allah Kita akan kenal Allah Ta'ala Jadi Allah tunjukkan Nabi Ibrahim Azza Dia punya hati dah murni, dah bersih Tak ada selain yakin dengan Allah Allah tahu aku berjuang untuk Allah Aku sembah Allah, aku yakin dengan Allah Allah boleh buat api yang tak ada buat apa, nambar pun tak ada buat apa, Ibrahim pun tak ada buat apa. Kalau kita belum apa-apa lagi, mereka ikat, saya tak tahu, okey, okey, tolonglah, kan? aku tak nak tahan satu boleh Satu nelai bulu rumah dia pun tak terbakar. Tali-tali yang ikat tangan dia habis semua terbakar, tapi satu nelai bulu rumah dia pun tak terbakar. Dia duduk empat puluh hari, empat puluh malam dalam api sejuk dan sejaga, macam gelongan syurga. Itu orang yang betul-betul tauhid yang sempurna. Yakin dengan Allah. Allah boleh buat segala-galanya. Ini kanak-kanak ajaran insya Allah Boleh ya? Wallahualam. Wallah. <tuh> Jadi, tak nak cakap banyak lah. Kita buka kitab pun. pun. Boleh ya? Nak <tuh> cerita je. Banyak cerita pun. Gambaran tauhid tu apa lah. Hasil je orang yang bertauhid tu mungkin. Kita nak, walaupun nak datang kitab ni nanti. Tapi kalau... Tak dapat macam tu juga Belum lagi apa lah, Kena khatam lagi dan lagi dan lagi lah. Dan Ibrahim ni tak pernah kata kita pun Apa <tipun> yang dia sampai Tauhid dia macam tu Tinggi sekali Itu kita kena Kita minum jangan Tapi kita belajar bu. Sebelum tu nak berapa soalan ke pun, tanya? Sebelum kita cakap kita ni? Ustaz betoi kita semua menghidupan Saya tak faham lah apa Ustaz cakap tu Ataupun Ustaz cakap tadi Tak betul ke, ke. Dengar lah yang datang datanglah yang dengar yang dengar rekod. Dapat? Dengar. Sama juga. Rekod-rekod rakaman dalam yang ada rekod tu full. Ni okey dah. Boleh agaklah, ni boleh, dia boleh download kan. Ada nak tanya tak ada? Yang mana yang tak datang minggu lepas tu boleh lah. Dia ada gitanya toke, minyak, apa? Ya. <laughs> toke minyak zaitun. <laughs> Jadi bagi lah tukang kawan yang tak pakai, yang duduk jauh tu, jadi buat recording, boleh download, je aja, siapa? Eh, semua boleh, semua licik kan? Sini ada di grup dulu apa, apa tu? Ada yang saya buat satu blog, ni boleh dengar tu. BM ha. tu ada yang boleh download, sempat yang dia. Di semua orang bercakap lah, semua boleh. Lah. Ha. Semua boleh, masih ya? Punya, apa, apa nama? Dalam. Nanti tanya dah. Dalam grup tu lah. Ha, dalam grup ini tu lah. Kalau ada yang ada yang dalam luar grup tu saya tak jangan dulu kena jaina goda kan. malam. -malam. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni nama dia menjiwai tauhid memurnikan diri. Lepas ke ni. Dia punya kulit orang mesej dia kita dia tak baca kulit kan. Dia tu buka dengan apa dia kan. Kita kena baca isi kulit sampai kulit belakang. Dia kata insya-Allah itu rendah no nombor. <laughs> sistematik ulama tradisi membentuk jiwa tauhid. Kaidah, eh? Sist sistematik. Ulama tradisi, maknanya ulama-ulama dululah membentuk jiwa tauhid. Jadi tauhid ni kait kaitannya dengan jiwa. Bah, perkataan di sebalik perkataan juga nak faham tu, membentuk jiwa tauhid. Dia kata membentuk badan Tauhid Membentuk jiwa Tauhid Tauhid ni dia ada kaitan dengan benda yang batin lah, benda jiwa Sekaligus menjernihkan kembali status kehambaan insan eh, Nimo tu moto lah ni Jadi bila maknanya Tauhid tu dah mantap Jadi seorang tu akan terasa lah yang dia ni humble Seperti Itulah lupakan masa dia Apabila manusia ni dia tawheed dia sempurna, maka otomatik dia akan rasa diri dia macam hamba Sekarang Sekarangnya manusia dia tak rasa diri hamba Dia rasa diri dia bos, dia rasa diri dia pelajar, dia rasa diri dia apa ni, pekerja, tokih minyak macam-macam Dia rasa diri dia ustaz, diri dia, macam -macam lah. dia rasa diri dia macam-macam lah, dia rasa dia belum rasa diri dia hamba Satu orang yang tawheed dia sempurna, maka dia akan rasa dia ni hamba apa ini dia hamba Allah, maka dia hanya Memperhambakan diri daripada Allah saja. Dia tidak akan Memperhambakan diri daripada selain Allah Nampak tak? Kat situ dia Dia dah, dah ter, apa? tersembunyi Tersedip, mana-mana yang tersirap Kaedah sistematik ulama tradisi membentuk jiwa Tauhid, sekaligus Menjernihkan kembali status Kehambaan misal ni Manusia ni memang lah Dia tak rasa jadi hamba Dah lagi satu, zaman berhambaran sekarang pun dah, dah tak ada. Lepas tu kita tak nampak. Hamba tu apa tu hamba? Kita tak nampak dengan imagine, hamba tu macam mana? Zaman dulu, hamba tu ada lagi. Jadi, orang tahulah kan, hamba tu macam mana keadaan diri dia tu? Nilai diri dia, kan? Hamba ni dia, di dia pun bukan milik dia. Itu hamba. Hamba ni, diri dia sendiri pun bukan milik dia. Milik tuan dia. Tuan dia suruh apa, dia kena ikut. Itu hamba Nama dulu adalah datang oleh siapa Abraham, Abraham Lincoln eh. Yang menghapuskan sistem pernambaan ni Presiden mereka yang ke eh, Apa-apa? Siapa ni Abraham Lincoln? Yang belajar sejarah? Ada? Universiti banyak ni eh? Betul tuan? Betul, eh? Kalau tak silap lah Dia yang menghapuskan sistem pernambaan ni Kalau tak silap Saya belajar sejarah dulu yang tak ingat jadi bila tak ada sistem perbahaan tu dalam sistem zaman sekarang ni orang tak orang tak faham tak nampaklah atuh apa tu hamba. Yang orang nampak orang gaji kan. Orang gaji ni bagi-bagi gaji dia baru je tak bagi gaji tak bagi gaji. So apa? Houseman apa semua tu. kan Nampaklah sikit macam macam hamba lah pekerja buruh. Orang kata pekerja buruh pun yang yang kerja kat bangunan pekerja buruh yang paling low sekali punya apa kelas kan. Itu pun dapat gaji, betul? Tak dapat gaji dia tak bagi a hamba ni tak ada, hamba ni dia segala diri dia sendiri pun bukan milik dia memang tuan dia memang ya, ada goji paklan untuk pergi rezeki bagi jaga dia tapi dia tak ada hak apa pun, misalnya orang bagi sedekah ke dia pun itu hak, hak, hak tuan dia jadi dia tak boleh nak memiliki apa pun termasuk diri dia sendiri, itu hamba itu mana hamba, jadi kita ni nak rasa macam kita ni hamba Allah kita, kita kena rasa diri kita ni bukan milik kita, milik Allah, Allah yang jadikan kita Kan? Jadi segala-galanya segala Allah bagi kita pun semua milik Allah. Allah bagi pinjam kepada kita. Kita rasa kita punya. Allah panggil sebayaan waktu kita tak datang. Hamba, apa ni, kalau Tuhan dia panggil, tak datang apa kita? Jangan kan hamba lah. Tukang gaji lah. Tukang gaji ke driver ke buruh ke bos panggil. Oh, oh, Untuk bulan dia mahu kerja. Tak tahu lah. Itu juga dia mahu kerja. Betul? Betul? Betul? Allah Ta'ala dia dia cipta dengan kita, dia yang jadikan kita dia bagi kita segala nekmat dia memiliki kita, kita ni hamba Allah Allah panggil 5 waktu saya semayang-tempat semayang, berapa ramai yang datang berapa ramai hamba hamba Allah yang datang sebab tak asyik, dia hamba Allah ya, poin kita nak tekan kat situ lah ok, hamba tu siapa insyaAllah sama-sama kita akan jadi hamba eh? hamba Allah, ha, jangan dia hamba manusia hamba manusia tak raku lah hamba Allah. Jadi hamba Allah itulah status hamba yang paling tinggi. Nabi SAW apabila Allah mengangkat dia ke langit boleh sekarang ni dalam surah al-Isra ayat pertama tu apa ke? Apa maksud ayat ini? Subhanallazi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. Atau tak kata bi rasulihi ke, bi nabiihi. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam, Hamba hambanya jadi status paling tinggi sekali, hamba lah sebenarnya. Walaupun pada, pada Zohir ni yang kita faham, hamba ni lah yang paling indah sekali. Betul? Hamba ni memang hamba ni paling indah. rendah sekali. Tapi bagi Allah Ta'ala, sesuatu orang tu, dia rasa dia ni hamba Allah, dia lah paling tinggi. Sekali. Sebab apa yang esrat miraj lah yang nabi paling dekat saya dengan Allah Ta'ala. Allah nak panggil Nabi pergi jumpa dia dekat Islam Merah. Memang Jibreel pun tak sampai dah cerita langit lepas kan? Jibreel pun tak dilepas. Nabi <coughs> nak menghadap Allah. Waktu tu Allah pakai nafas hamba. Allah tak kata asra bi rasulihi ataupun asra bi abli. Allah kata asra bi ablihi. Jadi Masa Cik Allah yang telah menjalankan hambanya pada utama malam. Untuk pergi naik Islam Merah. Jadi kita mau kena jadi hamba Allah. Inilah dia punya penerbangan basih dia betul. Jadi kalau rasa-rasa malas nak baca kan, buka yang lepas ni tengok Kembali ya eh, menjernihkan kembali status campaign seni ni kita faham jugalah. lah. Kat situ dia dah faham kan. Dalam ni titik ada macam mana jadi lambat kan. Kemudian ditoleh sekali lagi ilmu tauhid menyuluh persoalan iman. Jadi maknanya ilmu Tauhid ini membahaskanlah benda-benda yang tak nampak Menyuluh benda gelap kan? Benda gelap, tak nampak kena suruh kan? Jadi ilmu Tauhid ini sebagai lampu kepada persoalan-persoalan iman yang timbul Apa dia persoalan iman tu? Segala yang berkaitan dengan rupa iman tu lah Allah, kitab, rasul, dan sebagainya Allah ada tangan tak ada tangan Kenapa tak tu? Yang tak nampak kan? Nampak je ada tangan kan? orang nampak dengan mata lah. nampak dengan basirah jadi ilmu tabii akan menyuluh apakah itu Allah di dalam tangan di tangan <tuh>. faham eh bila sedar akan kan kita dia akan pakai bahasa simbolik kan sedang tasawuf mengasuh dan merasakan manisnya iman ha bila dah dah nampak kan Dah tahu dah faham apa itu iman apa yang perlu diimankan Lepas tu Tassawar datang pulak Tassawar, satu jenis ilmu yang akan mengasuh, akan mendidik, mengajak untuk merasakan manisnya Iman Bila dah nampak lah kan buah, buah, buah, buah, buah nikai tu ataupun buah mangga orang itu, wuh, ini, mananya, ini sedap kan Tapi dia selagi dia tak rasa, dia tak boleh cerita daripada sedap Ada kemungkinan masak mula tu tu, terpahit tu Cari, cari, cari, cari, cari, cari buah ha, ni Kita Pergi bersama malam kan nak cari buah yang sedap ni, nampak tu Ini macam sedap buah ni, dah jumpa lah buah yang dicari-cari tapi tak tahu lagi rasa mana-mana dia kena makan mana pun dia rasa lah ini belajar Tauhid tahu tahu Allah tu maha mendengar tahu Allah tu maha melihat tahu Allah tu maha besar tahu Allah tu suplih rata aku semua sifat-sifat lah. Allah kenal semua tapi tak ada rasa lah kalau kalau, kalau lagi tak ada sawl je dia tak akan rasa lah contohnya orang yang merasa dan nak merasa dengan sifat Allah maha mendengar kita tak nak cakap bohong kan betul sebab ni betul-betul rasa kan nama-nama aku cakap ih Allah dengar ni dia bohong kan? Tengok lain kerana tak orang kan? Lentong. Ataupun orang yang mencuri ke sebagainya, buat segala maksiat lah. Sebab apa dia mula tengok kan orang tak ada lain kerana. Betul tak? Jadi orang yang ada, ada rasa, Allah itu melihat dia rasa, dia takkan buat. Macam orang nak pergi orang apa? Macam ada kamera kan dekat dalam tabel-tabel di kamera, dia, dia nak curi kan? Dia tengok ada kamera je, dia tak macam Eh, tak boleh ni ada kamera ni Masa pada tu ada orang sedang tengok dia, betul? Dia ada rasa orang sedang tengok dia Jadi dia tak akan dia akan Padahal-padah pergi, tak salah kan? Hanya dia yang betul-betul menghadap kamera tu Dia takkan ambil, masuk lampin Benda tu, bawa lagi ofik, kita akan tangkap lah dia, betul? Sebab orang, dia rasa ya, Kamera tu tengok dia Masa itulah orang dalam diri, dia belajar ilmu tahu Eh, dia dapat tahulah, oh Allah ni maha dengar tahu je Dia belum merasa lagi Yang Allah ni ma, Mendengar maham melihat ha, Lima tasawul lah Yang akan, akan ajar tu Dia dah rasa Allah ni maham Mendengar maham melihat Maka dia takkan buat lah Perkara-perkara yang apa ni Bertentangan dengan Perintah Allah Faham kan kisah eh? Tak faham tanya Mereka tanya boleh Boleh eh Tengok bukan, bukan Bukan macam izan lah Kita jelas tanya ha, Apa dia cakap tadi Boleh ke Tengok lah Malu saya ni Merasakan manusia iman itu tasawuf. Tasawuf menitip adab. yang mengajar adab adablah Menyusun ataupun mengajar kita-mentitip kita supaya beradab. Menyusun akhlak sehingga tumbuh rasa-rasa jiwa yang layak sebagai hamba. Faham kan? Tak ada tengah kanan? Jadi ada tengah kanan? Ketika ditanya tentang ihsan, Nabi SAW menjelaskan bahawa ihsan adalah merasa seakan-akan Melihat Allah atau setidak-tidaknya merasa melihat Allah Dia ada dua level kat situ Satu, dia rasa Allah lihat dia Satu, satu dia rasa dia melihat Allah Lagi, Yang kedua, dia rasa Allah melihat dia Nanti kita bahas dalam Tawheed lah nanti insyaAllah Kita kat sini ada Tawheed ni Buku ini menghubungkan keyakinan dengan rasa Maknanya menghubungkan antara ilmu Tawheed dan ilmu Tawheed dia biasa memang betullah tapi dia slet slet sikit tak sao. So apa tak sao ni natijah ataupun kesan ataupun perkara yang kita nak ada guna. Cuba belajar to belajar topik oh ni apa? Setakat belajar teori saja. Lepas tu tak dapat nak apply kan dalam dalam diri kita dalam jiwa kita, tak guna juga. Asal ada satu peserta dari dekat seorang kawan ni datang awal. Saya pernah dengar dekat Amerika ni ada satu orang Kepada universiti tu Pula tak sedap Michigan tu lebih kurang tu lah tak ada peringat kan Dia ni Perempuan, Yahudi dia, dia dekad nak ataupun rektor bagi universiti tu koran, hmm. Hafal Quran, hafal buah hari muslim kitar kita hadis hafal Hafal empat mazhab Hafal semua permasalahan-permasalahan Islam dia hafal Tanya je apa masalah ada dia jawab Tapi dia orang Yahudi Perempuan pakai skirt pendek Pakai saksi semua. Bukan Islam kan. Lah, kafir lah. Dia tahu semua tu. Dia alim kan. Lah. Dia alim Macam mana dia? cakap? Macam mana nak dia. Semua tahu. Tanya aja kan. Sampai ulama-ulama' yang ni pun tak tahu dia boleh tahu. Dia hafal semua. Emang genius lah. Apakah dia tu alim? Dia ada teori dia. Orang macam tu dia ada teori dia. Kita Islam bukan teori. Kita diresapi kepada Ahmad. Amal kan asal gitu, mana berubah lah. Itu pun betul betul. Karena sekadar teori saja. Tanya lah. Kamal ni bukan sikit ramai. orang oh. buat ni, ulama-ulama atau -ulama yang Yahudi ni dia belajar tentang Islam. Sekarang pun kan, dia orang Cina belajar apa? Ambil master dalam Islam, ambil master dalam syariah orang Cina, orang India, orang putih orang macam mana? Orang bukan Islam pun dia ambil ni. Ket universiti open boleh boleh belajar tak macam apa? Yang boleh sekolah lagi, jadi pasti. Kan berarti dia tu, tu Tawheed power dia tu Ataupun dia tu memang dahsyat dia, dia Tak ada apa, zero Makrumat sahaja, information sahaja Lepas tu dia terapkan sekarang ni Kita ni tak nak kita belajar tauhid saja. Lepas tu dia terapkan dengan ni Tassawuf juga Supaya sebenarnya Tassawuf dan tauhid tak ada beza pun Oh lama bagi nama lah Okay ni fan Tawheed atau bidang tauhid, Ini bidang Tassawuf Padahal pernah Tadi lah yang saya cakap Nabi Ibrahim lah Yang saya cakap tadi kan, nak dapat tu lah tu je ya. Tak kira lah belajar sahurga, tak belajar sahurga, tapi sebenarnya ulama' dia mudahkan lah macam kan Ad -max dengan max model, macam tu satu ke tu? Beza? Beza. Ha? Beza? Ad max lain, max model lain. Tak sama kan? Tak sama. Tapi nak kira lah, nak pemasalahan sama lah. Sama, serupa tapi tak sama. Kira-kira macam dia, tawheed, tawheed, Tawheed bukan, oh Tawheed lain, Tawheed lain, tak ada, sama saja sebenarnya, semua Tawheed ni lebih kepada teori-teori lah Lebih kepada teori-teori, dari-dari secara logik, ataupun saya panggil secara ataupun secara nakhli yang dilukirkan daripada Qur'an hadis Itu ilmu Tawheed Tawheed ni mana men menyelami ataupun menerapkan ilmu-ilmu tu dalam jiwa kita lah macam nak isi tu. Baru buat. Faham? Sebab kan? kan? kan? tu dia kitab ni dia buat dua dalam satu. Hybrid theory. Buku ini menghubungkan keyakinan dengan rasa, keyakinan dengan rasa tahu dan mahu. Maknanya keyakinan tu tarik kita dengan rasa ni, kau fahamlah. Agar lapangan hidup ini dapat kita jadikan medan untuk berdamai dan berharmoni dengan takdir Allah. Ah, ha, nampaklah. Itu dia punya bila agar tu maknanya maksudnya lah yang nak yang dicapai lah. Ya. Agar lapangan hidup ini diserikannya supaya hidup kita dapat dijadikan medan untuk berdamai dan berharmoni dengan takdir Allah. Nampaklah. Tak? Saya pun fahamlah itu. Secara simple je maknanya orang ini dah betul-betul yakin dengan Ta'lil di Allah Dia kena baling batu pun Alhamdulillah Orang marah dia pun dia maafkan Haa, balik rumah bini tak masak lagi pun Alhamdulillah tak boleh Apa saja yang negatif yang berlaku dia, tak kena rapah Benda siapa yang buat? Ya. Macam saya cerita menelepah <tuh> Nabi kena baling batu kata Ta'if tu kan? Tak mengamuk pun lagi <tuh> Nabi panggil dia lah, nak kena pun apa nak kena bercakap api. Um. Mereka offer toolong pun Tau, Allah dia tak. Allah ada tak mengamuk pun. Oh pergi tu. Sekarang ni aku nak berlasa, aku nak nak nginging ni. Jangankan api ni, pak api kasi pada ambil dia orang masuk api ni. Betul? Ini ya dia apa tu. Semua tak geraklah. Itu natijahnya. Lah. Kesan bila orang dah dapat taufik ke suruh ni. Apa yang berlaku dengan dia ni semua takdir Allah. Janganlah pula nanti kan. Pasal so, tak kerja. Kemudian takdir dengan apa-apa Tak belajar lah kan tak buat Eh awal takdir tak. nah, lah Itu salah salahlah Itu fahaman jambari Ada boleh nanti kita belajar Langkah akhir Kita berusaha buat Tapi apa feedback dia Apa yang berlaku lepas tu Kita serah lah. <laughs> Tapi kita diperintahkan Untuk berusaha Bukan berarti kalau yakut Semuanya takdir pada Allah Kita pun duduk rumah tidur dia, apa -apa. Kita tak berapa Kita duduk rumah tidur Tidak ada Allah Memanglah nak jadi Kita macam ni macam tu kan Serah kat dia tak perlu tidur Takdir dia tak. lah tu kan tetapi satunya Syedong Omar, dia tangkap satu orang, satu orang mencuri, apa-apa-apa kan? Sebelum tu dia tanya, saya, kenapa kau mencuri? Eh, tak Allah, Allah tak adakan aku mencuri. Oh, macam mana? Ia ke? Oh, macam tu Allah takdekan aku untuk potong tangkap lah sekarang. Faham tak? Faham eh? Jadi, nantijah ataupun kesan daripada dah bacalah mana yang masa tu. Pengarah ni kata, supaya hidup kita ni berdamai dan berharmoni dengan takdir Allah kita dengan takdir Allah apa jadi daripada Allah apa jadi pada Allah kan segala musibah-musibah yang berlaku yang benda yang kita tak suka pun Allah yang buat semua Allah buat kita pass ke kita fail ke exam ke Allah Allah yang buat kadang-kadang apa yang kita inginkan apa yang kita mahukan kehendak kita sama dengan kehendak Allah sama dengan takdir Allah dia berlaku maka kita pun oh lega apa yang kita inginkan Sama dengan takdir Dia berlaku Kita pun rasa Kita yang kita yang usaha Aku dah usaha Ya ya Aku tak kena Kau kaya nampak ayo, Aku susu-sungguh Aku kerja semua Denisipatkan kepada Usaha dia Kadang-kadang Keinginan kita Ataupun kehendak kita Berlawanan dengan dengan Takdir Allah Tak jadi ya Kita nak macam ni Tapi Allah nak Macam lain Yang jadi apa yang Allah nak lah. Tak jadi macam apa kita nak Kita pun mengenai selalu Baik right? Saya nak buat dan takdir, kalau orang yang berserah boleh takdir lah Kerana orang yang takdiri-percaya, berubah lah, berubah lah Kenapa takdiri? Macam mana aku dah berseru semua tak lapar buat macam ni Aku siang malam berkita-tetang dah, dah study gila, saya juga macam mana Ini saya like, cerit tak suka aku ni Saja nak fail aku Jangan mula lah, saya macam-macam alasan, tak terima takdir Takde itulah dia. Allah bagi kita keinginan dan usaha. Kadang-kadang takdir itu berlaku ikut keinginan kita, kadang-kadang berlaku berlawanan dengan keinginan kita. Jadi sama ada kena dengan keinginan kita ke ataupun tak kena ke, kita reda orang takdir, tak Itulah dia punya hasil lah yang akan kita dapatkan bila kita dah betul, -betul kuasa ilmu, ta'fir ataupun dan ta'fir ni. Itulah maksud pengarangan depan tu. No. Agar lapang hidup ini dapat kita jadikan medan untuk berdamai dan berharmoni dengan takdir Allah tak mungkinlah macam macam kalau benda tu apa takdir tu buruk maksudnya <tuh> Tuhan yang menciptakan kita yang kuasanya tidak tersanggah oleh satu apa apa jua pun ha, Ini dia bagi warning yang semua berdamai dan berharmoni dengan takdir Allah Tuhan yang menciptakan kita yang kuasanya tidak tersanggah oleh satu apa jua pun Maknanya, walaupun takde ada yang melakukan kita tu buruk, kita tak suka Kita nak sanggah Allah Allah lah, lah, lah, tak boleh lah Sebab dia ciptakan kita dan dia mahu kawasan Kita nak marah, ya Allah Tak kuatikan kau sekarang ni Kau dah buat apa macam Ada ke orang berani? Ada ke orang berani? Ada Namrud Namrud sambung cerita dia Dia lepas, dia, dia Nabi Ibrahim dah kena bakar 45 malam tu, Nabi Ibrahim keluar lebar api tu Jalan macam tu Terpujuk Oh Tuhan dia hebat rupanya Ibrahim ni. Dia kumpulkan semua tentera dia. Berjuta katolah dia kata 6 juta, dia kata 6, 6 juta dia. Kata. Semua tentera dia bawa senjata, bawa panah, ularah pergi ke bubantai. Dia nak cabar kita-kita akan berperang dengan Tuhan Ibrahim. Dia nak cabar Allah taala ni. 60 eh. Oh, ini dia kasihanlah dia nak lawan dengan Allah. sebab dia bukan dia Tuhan. Dia pun perintah semua tentera Pergi ke bubantai. Semua tentu-tentu pun menghalakan anak panah, siap. Lembing anak panah, halakan ke langit. Ke langit. Nak capa Allah ni, nak perang dengan Allah ni. Tak betul? Tak puas, sebab Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada api. Kan? Jadi Allah hantar Allah ni maha puasa, mahaibat. Allah tak hantar malaikat pun. Allah hantar apa? Kan? Allah hantar nyamuk. Tengok-tengok, sekejap dengar kan? Biasa dengar? Kalau kita-kita sirah saja, sirah Nabi Allah hantar, walaupun mungkin hadis dia tak apa doi ini Kalau ada orang yang nak pertikaikan ustaz, cerita itu hadis dia doi ya? Tadi yang percaya itu, itu tak betul, itu selesai di dalam Kita tak berapa, tak nak dengar, sudah tertinggal Memang you know, tak berapa suai hari hey Tapi ini cerita, bukan hukum Kita nak cerita pakai hadis, hadis Zahir boleh Ini cerita, bukan apa hukum Jadi Allah hantar tentera nyamuk kan eh? Kita nak lawan ke Malaysia Kita nyamuk, eh? kita pump ke nanti kan, set setelah hari Allah nak bersenangkan Amrul dengan tutorial yang 6 juta, Allah hantar tu guna nyamuk eh. tak hantar mereka, tak hantar apa... ...kelejen uh, jengking, ke, tak hantar... ...tak hantar benda yang hebat-hebat lah. Allah hantar nyamuk eh. Allah hantar nyamuk tapi, buat sikit lah. Bila nyamuk tu turun je dekat, dekat langit, gelap. Langit jadi gelap. Jadi macam mendung kan? Eh. mendung gelap kan? Jadi nyamuk tu turun, lepas tu atas benar lah dia turun sekali je. Ya. Dekat tentu dari Nambulut, naik balik. Semua mati. Kecuali Nambulut. Nambulut, Allah akan dia. Tak mati. Kemudian dia pun tengok dalam mengelapak, dia lari. Dia lari, Allah hantar satu nyamuk tempang. Nyamuk tempang, nyamuk yang sebelah. Sebelah kepak dah besar lah kan. Dah patah ke apa, tempang. Kejar Nambulut. Nambulut mengelapak, lari. Lari, lari masuk istana. Masuk dalam bilik dia. Nyamuk tadi pun menjelit masuk dalam bilik. Tinggal dia dengan nyamuk dalam bilik sekarang. Dia pun nak buka lapar lah. Dulu mengaku Tuhan, yang buruk pun dengan sabun. Kenapa ni tak? Tuh, mengaku Tuhan, mengaku Tuhan, nak cabar Tuhan. Sekarang nyamuk ke nyamuk lagi? Kat situ orang dah, dah nampak ada abad hina kena kan? Lagi bernyamuk? Malaysia lagi bernyamuk ke? Bukan Malaysia, mengaku raja waktu itu. Cabar lah Sekarang dia orang baik-baik dengan nyamuk dalam negeri. Nyamuk tu pun akhirnya masuk dalam hidung dia, naik kotak dia. Naik kotak dia, nyamuk tu digit kotak dia. Makan darah kotak dia. Jadi dia rasa gatal, gatal dalam kotak. Dia tak gatal dalam kotak. Dia pun tak tahu macam mana, dia ketuk kepada dia dengan, dengan tak tahu apa-apa. Kemudian pang-pang, ketuk-ketuk, lega sikit. Okay, macam ni pun, siapa nak garu dalam otak. Nyamut pun gigil lagi, dia pun kata dia, ketuk lagi. Kepala dia, oh, lega. ni dia kata nak ketuk macam dia pun penat. Jadi, dia pun... Asyiklah, dia raja kan, orang datang nyumpa dia nak apa? Nak, nak minta ajar tu, nak minta tu, tanya ni. Dia kata, boleh, aku akan tenaikan ajar kau, sekali kali pun nak minta aku, kau ketuk bala dulu. Dekat eh, situ sahaja Allah dah kira-kira ni. Sebelum ni orang datang, kena sejuk kat dia. Kan? Lepas ni datang, kena ketuk boleh. Sebab dia kalau ketuk boleh dia, dia degar sikit. Nyamuk kat dalam tu mungkin terlapaskan kepada dia goyang kan? Nyamuk terlihat sekejap. Ketuk. Datang ketuk. Kan? Ambil sandal, datang ketuk. Be, nak apa? Nak beras dulu ambil. Datang ni nak apa? Nak ambil ketuk. Ketuk, ketuk. Ketuk punya ketuk, punya ketuk akan pecah boleh belah dua. Habis dari air kita lah. So, dia pecah ke belah dua, nyamuk tu pun keluar macam burung, Gemuk, penyam. Beda apa? Jadi lah makan otak nambut, kadang-kadang nambut kan? Jadi nyamuk, nyamuk tu terubah. Lepang. Lepas nyamuk tu dah tua. Allah hantar malaikat tanya kita, Oha nyamuk? Kau telah berkiasa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sekarang offer kau. Apa kau nak sebagai balasan berbunuh nambut ni? Musuh Allah. Dia kata... Tentu ke? Apa yang kau minta boleh? Dia kata Allah Ta'ala kata kau nak minta dunia semua yang ada di sini, pun nak Allah boleh beri kepada kau. Itu nyamuk kata apa? apa kan eh? yang dunia dan sisi-sisinya bagi aku ni pun tak ada nilai. Kan, eh? aku bagi aku kepak aku yang sebelah ni di lebih bernilai daripada di dunia dan dari sisi. Jadi aku nak kepak aku selepas eh? ay. Sebab tulah hadis yang terlebih dia bagi nilai dunia ni tak lebih daripada semelaku nama eh. Allah nak bagi dunia sini kepada nama boleh taklah. Jadi kita kepak dia tu lebih di bernilai daripada di dunia dan sisinya. Dalam Tirmizi dia saya ada hadis ni. Faham kan? Eh? Jadi maknanya, poinance itu ada juga orang yang mencabar Allah Ta'ala. saya. Dan mananya di sini mana tak ada orang pun yang berani yang boleh benda, benda takdir yang buruk kena dekat dia, maka tak ada orang pun yang berani, na nak mengumut, nak cabar Allah Ta'ala kan. Ya Allah, kenapa kau buat aku? Macam ni kan, tak bisa kan. Orang lain semua, macam ni kan. Macam aku seorang, aku tak bisa, tak cik lah. Ya? Ataupun... Tak ada lah. Sebenarnya tak ada yang buruk berlaku dalam diri dia, dia tak mengumut. Ya Allah Ta'ala nak compare, Allah sekali dia lah dia bercerita kita, apa yang buruk yang tak ada yang kena dengan kita pun, kita kena letak lah yang kita letak dah, dia di syurga dia bagi pun, kita tahu kan, oh dia punya kata lain nak uji ya tu. balasan dia di syurga dia tengok lah macam mana ok, kita nak berdua kita kena baca cepat ni Uh, kemudian bawa tu nama je lah, nama pengarang ni, Ustaz ni, Raja Ahmad Muflis bin Raja Jamaluddin. Kena belakang tu dia tu. Belakang tu lah, dia tulis sikit pengadaran diri dia ni, baca alas ni tu. Kemudian, antara guru-guru tu pun, guru-guru saya kat tu. Saya belajar dengan yang nombor Syekh. Yang nombor tu, Morofi Syekh Rahimuddin. Saya selalu juga ikut pengajian dia um, teman -teman pang -pang -pang -pang. Dia cerita tentang sawah Aku tak pergi-hugi Yang Syarang Udin Dia dulu kat Masjid Orang Indonesia ada sahaja Dia selalu mengajar Kadang-kadang Kadang-kadang ikhmar, kadang-kadang Kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang Kadang-kadang, kadang-kadang Kadang-kadang, kadang-kadang Kadang-kadang, dia kat dalam dua minggu sekali Malaysia dua minggu Indonesia pasal guru dia halau dia balik balik Indonesia dia dekat keduduk duduk masih berpuluh tahun kat sini orang-orang Malaysia Indonesia dah ada dengan MU kan tak lepas ni pun duduk masih apa masih ramai lama jadi guru dia suruh dia balik Malaysia Indonesia saya bangai MU kat Malaysia Indonesia jadi dia pergi disikat dia kami dengan dia, akan, dia, akan, dia akan buat petiklah dua minggu Malaysia, dua minggu Malaysia sana lah, kalau ada geng-geng geng-geng saya nak coachkan kan dalam tu mau mainlah ramai orang jangan. Ini ramai ni yang duduk depan oh ni tengoklah. Berorang apa dia punya cerita. Rasa begitu dia. Dia molek kira skop matang ni. Memonesia ni tak ada orang dia nak belajar dah tapau satu-satu suruh buluh lambat dia baru dia pergi mesyih. Dia pergi mesyihlah. Dia tak student dan dia liftah orang ganggar student. Dia sama sambung lagi gini. Orang oh, Indonesia yang lah hebat Kita kat nampak Indon yang kita balang lekel kan Yang datang tu memang tu Tapi kalau ada sikit Indon, dia orang memang hebat Indonesia ni, pondok beribu-ribu kat kerajaan barat tu je berapa-apa ribu pondok Pelajar dan pondok yang saya belajar tu dekat Tumoro Studi dia 7 ribu Ada yang 15 ribu pun ada Dekat satu dua pondok berlain tu, 2 ribu pondok Jadi istilah lelaki kita tak, laki, tak kuning, ni memang belajar Ni memang banyak, banyak saja Tahan tak tahan lah, dia susah ke dalam meganistik tidak ada program-program yang khusus, pendek-pendek sebulan-dua, belajar namu, belajar teka Tapi kena pilih tu ada juga yang Keluar geng-geng tu pun ada gang geng ni mana, ada Faham Tapi yang lemur dia memang hebat lah Telah baca semua tu, dia betul Dota Alijmah ni, Mesti Mesir Mujer dan sebagainya Kacis ni ada tu tapi Tak boleh jelaskan Itulah kehidupan ini sebagai anugerah niscaya setiap hari apabila ini akan menjadi indah. Jadi yang mulia tanpa kehambaan dan jadi yang hina dengan pengabdian kepada Allah. Mana jadi hamba Allah ni mulalah. Tak hina pun. Tidak ada tidak tak hina pun jadi hamba Allah kan. Bila kita mengabdikan diri kita memang tak hina, nampak macam hina lah. pada pandangan manusia <tuh> macam hina orang-orang yang tak suka agama hmm. ni tak suka tak suka tak suka Islam lah tak suka agama ni dia jangan tengok orang agama ni macam Cina sekalah. Yang kaya-kaya yang -kaya, yang tak suka agama lah dia akan nampak macam kita ni nak lah, kira pergi syurga sama ya pagar gua janggo lelaki kan. dia, dia tengok macam kita macam Cina lah. Tapi kita di sisi Allah Taala ni nak tahu darjat dia sini mata nampak di sana ndak tahu lah. nanti dekat dekat satu majlis macam kita ni Majlis yang ditunggu-tunggu Berjumpa ya, dengan Allah Ta'ala dari kita Majlis berjumpa kita dengan Allah Ta'ala Kita esok ni semua akan jumpa Allah Ta'ala Kita dah belajar Taufik sekarang kan? Dan esok kita akan jumpa Allah Ta'ala Tengok siapa Allah tu Siapa yang kita sembah selama ni Siapa yang kita sujud Suruh kuhuh kepada kita kan Kita akan jumpa kita akan tengok siapa izad tu Itu memang sah-sah ini tunggu lah kan. Tapi tak sabar kalau boleh ke surat ya? Tapi kena hidup pula di ke dunia kan? Kena susah payah, lho, kena mujahadah, lho, kena disemayah Kena tak perintah ke Bila dalam majlis tu nanti dekat syurga Allah akan panggil semua penduduk syurga Kumpul, lengkap dalam syurga ya? Apa ni akan cara membaca Az-Zabur dari Nabi Daud, kemudian Nabi Muhammad Baca surah Yasin, kemudian Allah s.a.w. baca surah Ar rahman Suara dia Dengarlah surah Allah yang sebenarnya dan, dan hadis begitu kata kita dengar je suara Allah ni beribu-ibu tahun duduk sujud setap tu kan katilah sekali Allah akan singkap lah tabir ni 70, ada yang ke 70 ada yang ke 70 ribu hadis macam-macam lah, Allah akan singkap satu-satu tabir yang menghalang antara manusia makhluk dia dengan dia Allah sekali barulah semua manusia akan tengok zat Allah imagine apa kan Allah akan ...menzahirkan zat dia. Maksudnya kita akan tengok siapa tu Allah, Semua manusia akan sujud. Kepada Allah Ta'ala beribu ribu juta tahu, tak tahulah. Eh, Entah? Ya Allah, macam mana lah keadaannya. Tak ada dunia ni memang nah, lah, Hina kan. Hina kena pergi mayang, kena bangun-bangun subuh, kena buat tu, kena buat ni, kena pergi... ...kena berda'wah, kena baca ilmu, kena macam-macam. Kena baca zakat, kena pergi haji, kena tolong orang, kena macam-macam ada yang kena hina dia yang Allah dia miskin ada yang dia kaya kan tapi tak kaya miskin tua muda bantai apa saja keadaan dapat tahan pada Allah, dia lah yang paling dekat dengan Allah dan besok lepas selepas perjumpaan itu nanti ada orang berpuluh tengok Allah bila masa dia nak jumpa Allah yang boleh datang ada yang mungkin setahun sekali dah boleh, boleh jumpa Allah mungkin nak lepolah malaikat dunia ni dia malas sikit nak buat ibadat nak ni eh? Mungkin setahun sekali ikut kena yang dia penyertan Nak jumpa Allah, Allah kan yang kau boleh jumpa aku Tapi setahun sekali Ada yang mungkin Allah bagi okay, sebulan sekali Kau ya, boleh datang Ada yang mungkin seminggu sekali Ada yang mungkin sehari satu waktu Ada mungkin anytime nak jumpa Allah Ta'ala Nak, nak sembangkan aku, Allah Ta'ala kan Allah bagi Tak nah, yang mana? Syurga ni dah tak, tak apa nah, Allah bagi, letakkan kita dalam syurga lah nanti kan Tapi syurga ni nak berbanding dengan pencipta syurga tu sendiri bayangan Allah arah. Eh? Arasy itu dibuat daripada apa? apa intanlah. Macam-macam kasih dengan dia cerita. Ada lapan apa? lapan thiên kaki. Jarak antara satu tiang. dengan thiên adalah tu 50,000 tahun. Atas arasy tu atas air, atas air ada kursi kat situ Di situlah tempat rumah bertjadi. Bukan duduk sendirilah. Eh? Dengan taklah <tahu tahu> faham pula Allah tu bertempat beruang. Itu yang digambarkan dalamnya. Eh? Kita boleh jumpa dengan Allah di situ Allah malah kita tak kata, tak kata dia Allah bertepat lah. Dia kan Allah bertepat tau tu akan jumpa Allah tak ada Kita juga akan syurga hmm, Nak pergi tak boleh dapat lah. Dia tak boleh sampai tu ni jumpa Allah, Allah. Anytime Tak hati ke lah sekarang ni lah Allah panggil saya ni makannya je Datang je, jumpa aku tanah nak datang, so nak jumpa Tak apa. Lah. Ada orang dalam dunia ni hati dia 24 jam menghadap Allah saja. Ha ya, orang tu orang macam tulah episod di kat syurga ni di anytime nak jumpa Allah dia datang. Tak siapa dekat dunia ni hati dia hanya untuk Allah ingat Allah dan tak ada ingat selain Allah. Tauhid dia dah sempurnalah namanya. Tauhid dia kan satu. Esa. Yang adalah ada maksudnya ada dalam hati dia Allah saja. Orang macam nak lah, besok dekat syurga dia ni nak jumpa Allah anytime. Ya, Seimbanglah nak apa tak tahu lah itu mana pandai orang dengan itu. Ezzat Allah tu macam mana rupa kita juga tahu lah Indah-seindah-indahnya lah Tidak ada benda yang lebih indah daripada Ezzat Allah Surga dan apa waktu tu pun ada apa lah InsyaAllah kan? Itu maksud kita Kita tak ni susah sikit Tak ada guna-guna kita Allah. Makin Allah hujir tu Makin dekat dengan Allah Dia sabar dekat Dia tak sabar Dia jawab kenapa okay, ujian ni ada dua bentuk satu kesenangan satu kesusahan jangan ingat kesenangan ni oh kesenangan ni nikmat memang nikmat pun tapi di sebalik ke nikmat tu ada ujian juga ada orang diuji dengan kesusahan dia sabar tapi dia diuji dengan kesenangan dia fail. dulu susah kan dia tak ada apa-apa datang maya kesenangan dia uji dia boleh bini nak maya nak dia nak micob nak uruskan dengan abishness like, lah, tu maya tak sempatlah Tak boga orang nantilah sibuk kita dengan benda yang Allah bagi, tak sibuk dengan orang yang bagi Faham? Siapa yang bagi rekayaan tu? Kita kena sibuk dengan orang yang bagi, bukan orang dengan benda yang di bagi Macam orang bagi hadiah kita lah kan? Siapa-siapa member ke awet kita ke isteri kita bagi hadiah kita nah, aku bagi hadiah kau Kita pun sibuk dengan hadiah tu cantiknya kan? Jadi kita buat tak tahu je lah. Apa yang kita pegang je, oh masya Allah terima kasih lah. baik -baik, salam dia, apa -apa itu, Baik orang ni baik dia ke apa tu Hargai dia lebih daripada hadiah tu Oh betul, kenal tak? Ini dapat hadiah, dia sibuk hadiah tu kan Orang tu diri, berkasihan lah, tak cakap Eh oh tu, cantik tu, berikan mana ni? Tentulah kita manusia ni Apa yang Allah bagi kita, dia, kita sibuk Siapa yang bagi itu kita tak peduli Betul? Itulah kita nak baca nama tu akhir ni Mereka banyak mencung Ke, ke Kena lah. Dari kena dengan Tauhid juga kan? Kalau, kalau rasa dah Malaysia, kita tu Saya pun tak jenis dengan Malaysia pun. Banyak kan? uh, <tuh> kesimpulan lima orang yang jadi Hanbalah ni, dia tak hina lah hidup dia walaupun orang pandang kita macam hina lah kan? Apa, pergi surau. Surau tu dah lah. Dari Tauhid, hey, buat apa surau ni? Buah-buah dengan baul, dengan apa, dengan macam-macam. Dengan rasmi hina, itu tu macam macam besi, usah kan? kan? mompong saudara macam gitulah. Dimana sebuah buruk ni apa? Asal kita hina dia ya? kan. Ya, kita datang rasa dekat dengan Allah. Allah akan datang lebih dekat dengan kita. Selingkah kita datang dekat, setiap Allah datang. Ah, selaster. Selaster datang dekat, setiap kita dekat, setiap Allah dekat. Kita datang dekat dengan Allah, berjalan Allah datang dekat kita berlari. Datang dekat depan-depanlah berlari macam jang bahawa yang kita buat Kembalilah Makna kehambaan Ada dalam diri dan kehidupan Jika kita Fahami hakikat bahawa kita Hanyalah penumpang di dalam Lautan Anugerah Allah Maknanya orang yang faham diri hamba adalah orang yang Dia rasa dia hanya menumpang saja kan Di dalam Lautan Anugerah Allah Semua so, Allah bagi ni nyawa Allah, Allah bagi gila ya. Tak semua lah ya. Apa kita jadi dengan sendiri ke yang bagi kehidupan kat kita Allah, yang bagi roh Allah, yang bagi jasad kita Allah, yang bagi nikmat kita Allah, yang bagi kerajaan Allah, yang bagi dunia, yang bagi dunia Allah. semua apa yang ada ni semua Allah bagi. Allah buat, Allah bagi kat kita. Kita ni tak ada apa. Kita hanya menumpang dia tu kan. Hanyalah penumpang di dalam lautan anugerah Allah. Ini semua ni anugerah Allah ni yang kita menumpang. Kena ada rasa punya tu lah mba. Dia, dia rasa dia punya tu dia, dia tak nak bagi kan. Allah bagi dia kekayaan Nak bayar zakat tanah Mana dia rasa dia punya Dia tak rasa yang kekayaan tu Allah bagi Dia rasa ni dia punya apa punya zakat Apalagi sedekah Kalau zakat tanah bagi sedekah dia lagi dapat pun Betul Dia rasa dia punya Cintang Aisyah pagi dapat 5 ribu dirham Tak sampai sempat maghred pun habis Dia puasa hari tu Pagi dapat Mereka hantar dia 5 ribu dirham Dia panggil jariah dia ya? Kau Bagi kat dingin sikit, sikit sikit sikit Sampai tak sampai Maghrib Habis, dia dah sedekahkan Sampai terlupa nak simpan sikit duit untuk beli Makanan untuk buka puasa, ni puasa tu Apabila habis, dia tanya, mau buka puasa kan? Maaf, dah cakap beli, buka dah bagi habis pun Sampai tak ingat pun, dia tu puasa nak beli buka puasa Kereta dapat RM5,000 2 SP pun apa ni Ini boleh melabur ni <laughs> Pasal apa, apa yang dia belanjakan itulah Itulah harta dia di akhirat nanti sebab dia tahu ni Allah yang bagi kat dia Allah bagi kat dia dan dia gunakan pemberian Allah tu Untuk tingkatkan darjah dia di akhirat Dan untuk redakan Allah Dia kan tujuan Allah bagi ni Apa apa yang patut aku buat dengan pemberian Allah ni Supaya Allah redakan aku Dan aku pun dapat manfaat yang lebih di akhirat nanti Itu yang faham Dia gunanya sekalian yang Allah bagi kat dia Untuk redakan Allah, sukakan Allah Dan untuk Tiket yang itulah lah. Bagi tu, di sini juga. Di akhirat berhenti. Itu punya maksud tu berakhirat je. Satu maksudnya dunia. Orang kafir. Orang kafir ni dia tak percaya ada kehidupan yang mati. Dalam Quran banyak. Banyak Allah, Allah, Allah. Banyak ayat. Banyak mana-mana Allah akan mengingatkan orang kafir ni. Dia kata mana boleh bolehlah tanam kubur apa. Kudang dah, geput, kubur semua. Nak kena hidup balik ada masyarakat, ada mizal dan sebagainya. Orang kafir dia tak percaya kehidupan yang mati ni. Kita orang Islam kita percaya kehidupan yang mati ya. Jadi kita kena buat langkah tu Ya Allah ha. Kembalilah kepada Allah Dengan menghayati bahawa kehidupan yang dimiliki Ini sesungguhnya bersifat sementara Sekejap je, sakit sekejap Sihat sekejap, kaya pun sekejap Miskin pun sekejap Segala-galanya kat dalam dunia sekejap saja Kalau dia dibandingkan dengan akhirat Macam biasa lah, biasa dengar kan masuk dalam lautan kan yang Ini satu titik tu dunia kan Lautan tu akhirat tak rasa lagi sebab masih lagi ada golongan ni bila dah sampai sana ni baru rasalah siap banyaklah Allah dalam kerajaan sistem ni kan? Sehari yang dengan Allah kita bisa lagi atau ataupun pagi sepetang lam yalbasu illa ashiyatan aw surah an-aziat ya murni sendiri kan rasa dunia hidup beruna yang aku was-was macam tu pagi atau petang juga dunia ni sekitar 60 70 tahun dekat awak ni banding dengan akhirat jadi kalau orang tu dia sibuk dengan dunia dia rasa dunia tempat ni maka rugi dah. Kembalilah kepada Allah dengan menghayati bahawa kehidupan yang dimiliki ini sesungguhnya bersifat sementara. Kembalilah kepada Allah dengan menyedari bahawasanya kehidupan yang abadi disediakan oleh Allah untuk para hamba-Nya di akhirat. Insya-Allah. Kan? Buku ini sangat menarik, penting dan sangat mudah untuk difahami Bahasanya ringkas, isinya padat dan pendekatan yang digunakan bersesuaian dengan kehendak semasa Lebih menarik lagi, isinya mengandungi gabungan antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf Yang memudahkan para pembaca memahami ilmu tauhid dan menghayatinya dalam kehidupan Ustaz Abdullah Tahir Buku ini amalah baik untuk mengenali akidah al-sunnah wal-jamaah ha, Ini nak baca Bahkan akidah Al-Suna wal Jama'ah Adalah akidah yang sejahtera Dan perlu diikuti Imam Abdullah Al-Haddad Rahimahullah berkata Hendaklah kamu berpegang de Dengan akidah Al-Ash'ari Kerana ianya adalah satu pegangan Yang sejahtera dan bebas Daripada kufur dan kesesatan Ustaz Nasir bin Osman Imam Masjid Jamek Bahawal Bismillah Itu maknanya Buku ni kalau kita tak tahu buku ni buku apa Nak faham apa dalam buku ni kita baca dia punya panel ya terus terima macam ni kita akan pandang dapatkan oh buku ni tentang apa macam baca Jangan orang baca kan ni saya semua buku sampul dia tu boleh baca majalah baca peta ke apa lepas tu baca isi kandungan dia apa ah ha? 50% dah dah dapat tahu dah buku Siapa kalau baca buku dia baca semua cepat boleh waktu dia baca muka lima, dia baca kandungan dia baca belakang tu 50% dia dah baca buku tu sebenarnya dia dah lah buku tu apa sebenarnya nak nak nak bergari Jalan lah, eh? Suka ni ngajar, ni baca Jangan Baca isi, dia baca boleh? Haa, tu kecil pun Baca-baca, belanja-belanja lah Isi masyarakat, menyampaikan yang kecil Oh, tak ada Yang booster? Oh, tak ya? ada Baca lah, eh, tu Dia ada ni, kalau bergurung original, dia lipat sikit Tak kena. Ada, kena. Nak baca, nak baca? macam jenis apa tak ada kan saya tahu lah kan? jadi itu ialah misi misi syarikat lah buku dia mengeluarkan buku ni Menyampaikan mesej Islam melalui berbagai media dalam rangka menyulam dan memperkasa kembali nilai dan tradisi hidup para selaku soleh ke dalam masyarakat dengan mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber kehidupan untuk membentuk nilai diri terbaik pada pandangan akhlak, pada pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta tradisi hidup satu soleh. Mengperkasa diri insani dengan kemantapan sikap dan kemahiran diri yang tinggi dalam agenda membina kebaikan dan kesejahteraan hidup masyarakat Dasar editorial. Demi menjaga kesihatan akidah dan kemurnian amal, keutuhan kefahaman dan kesejahteraan akhlak Islamik. Syarikat menetapkan dasar editorial kepada budaya dan sumber Ilmu yang jelas dan benar berfaksikan kepada pegangan majoriti umat Islam Iaitu dengan mazhab tauhid aliran ash ataupun al-Maturidiyah masyarilah fikah mazhab Syafi'i bermazhab dan tasawuf Imam Ghazali yang sahulah dengannya menjawab ta'wid dan memuliakan diri raja Ahmad Mukhlis raja Jamaluddin kompeni dia polima kat bani saya macam tu Kandungan pun tak kata Katakan takluan Bismillahirrahmanirrahim menjauhi taufiq dan memulihkan hati oleh Ustaz Muhammad Nasir bin Ahmad Tak. Ammar ba. kami bersyukur dengan karya yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Raja Ahmad Muglis dan Raja Jamuldin Azhari ini Karya taufiq yang boleh tulis amalan mudah, difahami serta sesuai untuk setiap peringkat usia oleh yang demikian, sewajarnya karya beliau ini perlu aa, karya beliau dibaca terutamanya bagi mereka yang ingin mendalami perbahasan ilmu Tauhid. Lebih menarik lagi, karya beliau ini disulami dengan sebuah penghayatan tasawuf. Usaha mengintegrasikan ilmu kalam dengan penghayatan tasawuf adalah satu usaha yang mulia. tuan, -tuan kalau ada istilah-istilah yang tak faham, sekarang juga boleh nak dengar. Nak tunggu lah sekejap. Tak pening dalam masuk balik lain Tambah-tambah-tambah Kalau nak apa tadi Kalau tiba-tiba Ada yang sebenarnya tak faham dalam kuning kan Apa tu tasawun Tak, tak, tak faham lah sekarang, Nanya, terbukul, kan, nak Tanya sekarang juga Boleh kan ya? Macam mana Di integrasi kan Integrasi ni menyatukan Betul tak Menyatukan Tawheed, Tawheed dengan dengan aku ni uh, Tawheed, saya kata Tawheed, disatukan besar pun, Tak ada besar-besarkan Aku masih Tawheed, kau umat aku, aku masih engkau Tak ada, dia satu, Islam eh. Ada lagi, yang istilah silah tak apa, sebab saya dengar balik rakaman saya tu Saya boleh dengar balik, alam, banyak istilah yang saya sini pakai Saya rasa mungkin ada sebahagian tak faham pun eh. Ilmu Kalam eh. Dia dalam ilmu Tawheed ni ada banyak nama Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuludin, ilmu teologi Dia banyak nama Kenapa dinamakan ilmu kalam? Kalam ni perkataan Kalam ni maksudnya perkataan Kalam Jadi ilmu yang banyak berkata-kata Sebab dia zaman tu, zaman bila ilmu tauhid ni muncul Ramai orang suka berdepan Ni cakap tu, ni cakap ni, ni cakap ni, dia cakap macam ni Dia nama-nama jadi mutakal ni Atau ilmu kalam Ilmu yang banyak sangat pembahasan dia Terlalu banyak pembahasan Jadi mengenai kalam Setakat itu okey eh? Kalam tu pasal alat Maknanya percakapan Atau pembahasan Jadi ilmu yang banyak Mengenai pembahasan eh, Tentang Tuhan ni Faham kan? Eh? banyak kenal eh? ilmu Tauhid Ilmu kalam Ilmu surudin Ilmu akidah Apa segala macam Banyak nama Benda sama kan? Eh? Tasawuf semua tahu kan? Eh? Tasawuf semua tahu eh? Sampai tak tahu betul ke tak tahu. tak angkat tangan ha. Gase tak mengatakan tak beritahu dia di sini saya nak pastikan baru kalau ada tak tahu saya nak beri tahu. Itu dia sambut tiga tangan dulu rasa lah, <tuk> tu, macam tengok lama aku bodohlah lawa aku tahu. Jangan rasa dulu. rasa aku angkat tangan ni dengan sebab aku angkat tangan ni kalau tak ada dengan sebab itu yang lain dapat ilmu. Kita nak angkat tangan tu pun dia kena Allah. kan. Nak angkat tangan, orang kata apa syaitan kata pun. Nak angkat tangan, orang kata pun bodoh pun tahu. Orang semua tahu, betul-betul tak tahu. Syaitan yang kata macam tu. Kita angkat tangan, tanya tak tahu apa tangan. Jadi kita niat niatkan tangan, bila aku tanya mungkin dia dah tahu. Ini sahaja yang tangan niat dia supaya... ...apabila ada orang tak tahu, bila ustaz tu jelaskan, ...orang ni tak pun menahan. Sebab dia angkat tangan, orang ni semua dah menahan-menahan. Dia dah mana? apa Fikir semua orang positif. InsyaAllah, Tuhan semua sombong, biar aku, bos, kata -kata, semua tak keluar. Tinggal. Datang masuk sini, hamba Allah. Saya pun hamba Allah. Hamba sama hamba. Tak ada hamba sama hamba. Hanya tuan tu ada hamba kan, lima orang. Dia tak ada hamba tu dia kata. Aku hamba lagi hebat dengan kau. Aku lagi tinggi sikit yang ada. Hamba sama. Lama, baru, tu muda. Hamba dia sama. Dia tak ada aku lebih hebat dengan kau. Hamba dia tak ada perbezaan. Tuan, -tuan tolonglah letak. Tuan-tuan ni, engineer, bos, apa, semua tak keluar. Ikan balik, mereka boleh pakai. Dia. Untuk sini majlis ni, saya hamba Allah. Tayuh puan malam, bentuk puan malam Allah InsyaAllah Tassawuf ni ilmu Jangan cita Saya ringkas Dalam kita kita Tassawuf tu Ilmu Khazul kita lebih kurang ada 100, 123 Kalau tak silap Definisi yang betul Tassawuf RM120 lebih lah, RM100 lebih lah Aku itu Tazawuf Al-Mahal kata Tazawuf macam ni Ini kata Tazawuf macam ni Secara ringkasnya, lengkasnya, saya nak beritahu Tazawuf ni Ilmu batin Ilmu memperkenalkan batin, akhlak Sifat-sifat dalaman Kalau tauhid kita belajar al pegangan, berkumpul iman tu Kalau Fiqqah, kita belajar Zahir macam mana nak semayang Macam nak puasa, zakat, haji, jual beli, nikah kahwin, yang Zahir Tazawuf ni ilmu batin eng yang empresi tentang sifat-sifat hati. Jujur, ikhlas, sabar, kan? Dan banyak lagi yang sebut pun tak tahu nak dia-dia segala-galanya kan? ah, bagus dalam macam mana? Dan juga sifat-sifat yang buruk pun ada banyak tau kan? Hasad dengki, tak tampur. Sifat ah, sifat hati. Ni eng moh tasawuf ni fokus ke situ. kenal sifat-sifat buruk macam mana nak hilangkan dia? Kemudian kenal sifat-sifat baik Macam mana nak menerapkan sifat terbaik Anak kesimpulan dia benar mempelajari tentang Ilmu bagaimana untuk membersihkan hati Daripada sifat-sifat yang tercela Ilmu yang mempelajari tentang Sifat-sifat Macam mana untuk membersihkan hati Daripada sifat-sifat yang tercela Dan menghiasi hati Ataupun mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji Sehinggalah Allah SWT bertajadi dalam hati. Bertajadi tu ustaz. Allah masuk hati dia. Allah masuk hati tu jenis ustaz. Itu dalam self. Dia tak terang dalam rahim. Sebenarnya dia lagi kuat. Dia tadilah macam contoh ni macam apa negara rahim tadi. Dia ni dalam hati dia hanya ada kepada Allah saja Hati bila tak bersih, oh Allah akan letak dia punya apa ni? dia punya dia punya apa tak tahulah tapi Allah akan letaklah keyakinan seorang hamba kepada dia nikmat iman kesempurnaan tauhid tu dalam hati seorang hamba ni dalam hati orang yang benar bersih kalau dalam kita ada sifat buruk jiwa sifat biki Allah tak akan masukkan keyakinan hati dengan itu sebab Allah ni maha sempurna dia tak boleh nak diberi apa campurkan benda-benda yang tak baik benda-benda tercela tu tak boleh Allah ni maha suci kan maha suci Al Al Allah subhanahu Allah jadi benda yang suci ni dia hanya pergi ke benda yang suci je dia hati kita dah suci, bersih daripada sifat tercela buruk ni, hanya ada sifat yang baulah akan bersanding di sisi tu. Bola dengan macam Nabi Ibrahim tadi. Begitulah contoh tu kat situlah beginning. Saya kata apa mai ilmu tasawuf ah. Apa tu dia dari mana? Lepas tu orang kata ilmu tasawuf ni macam kemuncak kepada tauhidlah. Kan? Ilmu tasawuf ni macam puncak kepada ilmu tauhid. Tauhid tahu teori itu dulu, tahu ni tasawuf tu melasakan sampai sampai dekat Allah. Nampak semua Allah lah je lah Tunggu datang pada Allah Itu yang motosawuf, dia punya latihan lah. Setakat tu okey? Kita tak faham okay? oh, ni Dari segi bahasa pun khilaf juga Ada yang kata, dia, pengkataan dia Daripada asal sawfa, itu suci Ataupun bersih Asal wafah ni uh, Membersihkan di banyak tu di di venerasi yang secara istilah apa 100 lebih kalau Dari segi bahasa pun ada dekat 78 tu antaranya yang masyur ataupun ada yang kata asal dia pada ahli sufi ni zaman zaman nabi Su, ada ada ahli sufah kan yang tak ada apa yang tak ada tempat tinggal yang memang dia orang duduk di masjid nabi ada satu site dekat masjid nabi tu dia ada satu macam dia panggil pangkin ataupun berandalah kan, tu yang ada ditinggikan sikit daripada tanah dan kat situlah para-para ahli sufah akan duduk di situ belajar ilmu ada orang, orang yang bersu dekat dengan Nabi lah, yang tak tak ada, itu dia panggil Ahli Sopi-Ahli Sopi ha, Orang kata itulah tasawuf disibatkan itu Ada yang kata orang-orang tersawuf suka pakai baju bulu kambing, zaman itu lah Dia juga disibatkan sofa ni bulu, bulu kambing. Jadi orang suka berpakaian-pakaian daripada bulu kambing. bulu apa bersu, orang pakaian, <laughs> tahu lah kan, macam mana kan Laku sama pun nanti dia punya... nampak macam zaman itu tak buat Berapa... gizu pun tak lah. Kalau pakai baju bulu kambing, tu nampaknya nah, orang akan pakai sutra, pakai kain dan macam-macam Dia yang pakai baju bulu-bulu kambing Maksudnya nampak, golongan-olongan Gulung tak sawah, suka macam low. Nah, Dia kata dia ni sebabkan sufi, padahal sof itu bulu, jadi tasawuf. sawah Dia ada beberapa, dari sisi bahasa pun dia sekelas juga Tapi yang paling ulama, paling suka ambil tu lah, yang paling membersihkan kan? Sofa tu kan suci, unik atau bersih Kan sebab buat safi tu, keadaan satu di safi kan, keadaan safi kan? Dia kata, aku nak sufi, sawah jadi bahasa pun dia berbeza, betul-betul saya serangan khusus dalam air baik-baik-baik Sini memang boleh cuba pengajian Tassawara Jadi kita dapat belajar dua, dua, dua dan satu lah sini Kami fokus pada tauhid cuma tasawuf dia akan masuk Kita jumpa Ini kerana ilmu tauhid yang tidak dihayati secara kesufian Hanya akan meletihkan akal Tetapi tidak membuahkan iman yang mantap Ini kerana ilmu tauhid Yang tidak dihayati dengan kesufian Ataupun maksudnya tidak dihayati dengan Ilmu tasawuf Tidak digandingkan dengan ilmu tasawuf Tidak diterapkan bersama-sama dengan ilmu tasawuf Hanya akan meletihkan akal tetapi Tidak membuahkan iman yang mantap kita baca kan kalau siapa yang nak ikut lah, Ibu Batuta tu punya pembahasan tentang Allah ada tangan, ada tangan dia bahas, dia buat lah, macam itu, rasa lemah, apa-apa lah. Baca tak? Jadi Tauhid itu dia nak membuktikan satu teori itu dia akan pakai akal Kenapa kata Allah ada tangan? Kenapa perlu dia, kan secara akal dengan bahas-bahas-bahas Kalau Allah ada tangan berarti Allah terlemah, Allah terlemah nanti Allah tersembunyikan manusia Mereka lah secara akal secara, secara logik tak mungkin alam ni jadi dengan sendiri. Kalau alam ni jadi dengan sendiri, maknanya adalah boleh jadi dengan sendiri, dia akan pahal lah. Jadi, akal digunakan untuk membuktikan sesuatu kebenaran. Alam ni Tauhin Nanti dia ada pahasan dia, apa tu, ilmu akal, ilmu nanti semua, semua tak bagi tahu. Sebab dia kata kat sini lah. Maksudnya, akan meletihkan akal. Maksudnya dia dah faham lah, dia berdebat, berdebat, berdebat, berdebat pakai akal, dia faham. Tapi tak ada kesan tu, buat. Bantu dengan dengan apa? Bang Alauh, bantu dia pun letih ya, dia pun lepas, ya. nanti jam dua jam belajar letih ya. Semua yang balik punan ya, hasil, rumah, harus balik rumah, balik sekolah. Mana? Mananya dia letih, tu tak datangan hasil. Tapi tidak membuahkan iman yang mantap. Sepatutnya belajar tauhid mungkin mungkin semangat. Lah, nak apa iman semangat nak nak, nak buat ya. nak nak nak Nak nak, nak, nak, nak, nak, nak meningkatkan ketakwaan saya kan. Kita hanya belajar ilmu tahmik aja Teori-teori ni ada point nak lawan Nuh Habib, nak bantai bijah dia kan Baca suku-suku rasat-sat ni ke mana Nuh kita kata Mualid ni, pindah ni macam kan nak jawab kan Kita pun Baca ni ni macam ni macam ni macam ni macam ni Kita pun pun tak apa lah, siap tau Banyak orang pula-pula dah lembut dengan seorang tak guna, lah detil. Tapi kalau kita nak benda ni, ilmu yang kita belajar ni, dia membuahkan hasil, meningkatkan iman kita, meningkatkan amal kita, ibadah kita, dekat makin dekat dengan Allah, betul tu lah. Lepas tu dia kena geterak dengan atas Allah. Kalau hanya sekadar teori kita, dia kata tadi lah yang saya cakap. Merdekan, kat universiti kan mereka tu. Teori memang dia nombor satu. Tanya memang kita berbuat kita pun yang kalah tu. Tapi dia tak sayang kita tapi. Tak berguna. Memang ilmu, nanti Bila kita masuk buat sifat-sifat Allah nanti dia akan bahas secara haklik dan nakli Hakli ni akal Secara akal, secara logik Macam mana nak membuktikan sifat-sifat Allah Macam mana nak membuktikan orang tu hidup Macam mana nak membuktikan siapa kita berhadapan Dengan dua golongan, satu orang Islam Satu orang kafir. Islam Betul? Kalau dengan orang Islam, senang kan Allah tu berkasa, apa bukti dia? Habis titik Allah nak kena tu, tak kalau kita jumpa acong ke ramah sami ke deli, apapun tiah ayumnya Tuhan kuasa. Oh dalam Quran cakap, In Allah abul syukurim, mana yang Allah tu saya kuasa. Saya tu saya kafir saya Quran, saya tak percaya je saya, tersayang, saya percaya tu. Dia Quran boleh tak, eh kita nak bagi dari Quran, dalil nakli macam mana. Nakli ni yang dinukirkan dari Quran Hadis tu lah. Jadi tak jalan lah. Dengan orang kafir, kita nak berdebat tentang Allah, kita pakai dari Quran Hadis. Mereka tak jalan lah. Nah, sebab dia kafir ni, dia tak percaya Quran Hadis, kita nak pakai Quran Hadis. Betul, betul kita pakai pembahasan secara akal logik Dan memang kejadian Allah dan sifat Allah pun semua kekuasaan ini dia, dia tak bertentangan dengan akal Sebab yang buat kata Allah sendiri takkan Allah tak buat akal tu bagi bagikan Malaysia. Akhirnya Malaysia dia boleh fikir sampai menentang Allah Tak mungkin, akal pun makhluk Allah juga Dan Allah dah buat lah dan fitrah manusia pun Allah buat dia kenal, kenal Allah Manusia ni yang Allah buat akal dia jadi kenal Allah kalau guna betul-betul, walaupun dibelit-belit oleh biasanya Alif Asafah lah yang, yang belit benda Zaman-zaman yang macam ni macam ni, zaman tu Alif Asafah macam ni dia dah mula belit-belit. Bolehkah Allah Ta'ala mencipta sebiji batu yang sangat berat sehingga Allah sendiri tidak boleh angkat? Jawab ya, lah. ada yang berat juga ada. Bolehkah, mampukah ataupun berkuasakah Allah... Untuk mencipta sebuah batu yang berat sehingga Allah sendiri tidak boleh angkat Saya nak jawab Saya nak jawab Saya Nanti kita dah ada masa tu Simpan tu lah, kiki balik, cari lebih sepuluh Siapa tu jawab ni? So, ada ribuan bas, apa ni? Bas kondera? Soalan cikgu mas Okey tapi walaupun misalnya akal tak dapat jawab benda tu, tak boleh bahas dan tak boleh membuktikan benda tu, kan? Tapi kalau tak diterangkan pada semua pun tak jalan juga. Walaupun dia berjawab, itu you know poin dia nak ke kuat dia jawab. azhar tak ada, tak ada ya. Betul. Usaha murni ini sangat memberi sumbangan dalam masyarakat, khususnya dalam memahami bahasa tauhid lalu menterjemahkannya dalam bentuk penghayatan kerohanian. Sama saya tu Menterjemahkannya dalam bentuk Penghayatan kerohanian Memang tuan-tuan kita ni Hidup kita ni ada dua alam Kita ni ada dua alam Kita ada alam roh Dengan alam jasad Manusia ni dia ada dua Dia ada jasad dia ada roh Esok dia mati menjadi Sebab roh kita keluar daripada badan lagi kita mati Betul? Jadi sekarang yang dari kita ni kita pada masa yang sama, kita jasad kita ni Kita dah ada roh Mati ni maknanya bila roh dah Terkeluar daripada jasad, matilah Maknanya jasad ni, tak ada nilai sebenarnya Jasad ni Hanya kenderaan bagi roh dia Roh ni dia punya driver, jasad ni dia punya Kenderaan dia Yang yang, yang, yang kontrol jasad ni roh Roh tak ada, roh dah keluar Jasad ni buat apa lah, macam mayat kan Mayat pun dia luar Walaupun dia bosak pada entah ke apa ke kan roh dah keluar, bila ada lewa apa. Malaysia sekarang ni sibuk apa ni sibuk memperbaiki perbaiki jasad dia. Nak cantikkan jasad dia, nak cunkan jasad dia, nak nak what? nak nak tafkan jasad dia. Macam-macam ni, ala-ala mekap, makanlah makanan yang sihat, gym-gym, apa pusat-pusat latihan, exercise tu, exercise ni. Semua dibuat untuk mencantikkan jasad, memperbaiki jasad, betul? Kita orang agama ni Kita nak memperbaiki roh kita Itu yang dia kata, jadi alam keroh ni Kita kena fokus roh kita Kita kena memperbaiki roh kita Sebab roh ni lah yang akan kekal Rancur sampai selama-lamanya Jasad ni kita tak bawa lah Tinggal kat sini ni Besok sana Allah nak bagi jasad baru Danam lah tanam lepun Cuba cuba kuat kebun ni Apa jadi jasad sekarang Jadi pusuk jadi Takut lah kalau tiga hari kita Tak pergi tanam Dia dah mula bau Seminggu lagi damai dan bangkai apa, mayang pulsa dan panggung pusu jasad ni tak ada apa ni bernilai bila ada roh ha, bila roh yang tak ada, haknya, jasad ni orang tak nak orang pun tak nak, bagi je kan besok jasad tak kalau dah, dah dah mati kan, ambil cipat ke penggantian kan, <tid> tak nak latur, tak nak tanah macam kan, betul? jadi manusia ni tertipu dia buat usul yang khas, jasad dia yang, apa betul buat macam-macam lah pil tu, pil ni sebenarnya beri cantik tu nak kasi tegang sikit bagi umur aku tua ni, perempuan pula alat make up tu, alat make up ni Salon, gulung oh, sana, gulung ni ambut Pelaki macam-macam fashion, baju tu, baju ni nampak macu kan Pakai semua jeans, setan, semua apa, -apa ada. Nak mencantikkan jasat Yang mana saya tahu akan ditinggalkan akan orang pun tak nak tak Sedar, tak sedar dalam diri kita ada roh Roh ni lah yang kita nak berserakan Ilmu agama ni roh Berserah atas roh baik kiroh-kiroh maknanya perbaiki kerohanian kerohanian kita jasan kita tahu barapa Para, Para sahabat pewang guru meneluki Rome dan Paris tak ada sebab pun seluruh skrin baju koyak-koyak pedang patah pedang kontot dia tak meneluki apa ni dia tak tak apa ni Rome dan Paris tu waktu zaman tu Rome Paris tu dia mereka Amerika, Amerika Rusia sekarang ni punya hebatnya apa NATO BBB lah zaman tu Tengok jasad sahabat ni macam tak percaya. Kuru uh, sekali, makan tak. Baju, boyang-boyang. Jasad menjiru lah tengok macam ni. Raja roh mana kerja sikit hatunin Tengok. Macam ni, kau nak tak Tak percaya. Tandunggu wakil bersuai awal atau seorang sahabat nama dia, Ribi'i bin Amir. Datang seorang yang pedang konton dia, kedai purus dia, bawa surat ke, ke Ustam. Ustam bingung kan. 10,000 tentera belakang kanan, 10,000 tentera belakang kiri. Cepat sahaja datang. Cuma, ini, ini nak talur kita lah ni. Orang macam ni nak talur ni. Dia sikit kegantaran nanti dia pergi. Dia pergi, lepas tu orang sudah tahan dia. Tinggalkan kardai kau, datang ke kardai. Aku dipanggil. Aku bukan datang nak jumpa, aku dipanggil. Aku nak naik kardai-kardai Aku Dia pun naik kardai-kardai tu. Kapeh terbal sana. Ya. Sikit, ya, boleh. Ya. Kapek tebal sangat, jadi kalau dia pun nak jalan susah, dia punya kapek, oh Raja Rom itu memang kaya lah. Tenggelam bijak ya? tenggelam, jadi dia pun ambil anak mana dia dia suruh koyakkan kapek dia. Kalau dia 10,000 tentera itu dah tengok Roshar semacam koyak, dan kapek, itu orang punya kerajaan. Dia jeleng tu dengan tengok 10,000, 10,000 menggigil. 10,000 tentera Rom menggigil, dia jeleng. Semua pernah mahu, khati aku lah, menggigil. Allah yang letakkan ketakutan dalam hati kita bukan kita yang menakutkan orang. Allah. Allah adalah yang hendak orang takutkan kita. Allah letak ketakutan dalam hati dia. Orang. Kalau dalam hati dia ada Allah, kan Allah letakkan ketakutan kepada dia. Sampai kat tu dia datang dia kata dia dari negara ala-ala macam macam sampai, sampai kat Ustam kan. Dia kata okey apa guna dia kata aku kami ni dihantar banyak panjang cerita kan Mahmud bin Tahasan Allah. Ah dinu kerja naik ibad ibad ila ibadullah ibadurabbil ibad. Bila kami tiap satu kaum yang dihantar Allah untuk mengajak Sacha kepada penghambaan kepada makhluk ataupun kepada hamba kepada penghambaan kepada Allah. Mampunlah ibad. Tapi bila kami tanya ajana, kau kena bayar jizyah kita tahu. Bila kami tanya juga, kami kan kurang kau, nak kurang. Allah Allah dia keluar akadnya padang mentol. 10,000 pulak-pulak gigi menggigil. 10,000 tentera rasta pulak gigi yang takut. Tak ya. betul kan. Ni orang yang rohani kuat. Jasad tak ada apa pun. Kurus kering, petang patah, petai turun. Jasad tak ada apa pun. Tentu-tentu dengan masa, dengan kan, baju perang wah kan. Jasad ni hebat lah. Eh, rohani zero. Tapi dia punya, yang ada ha, yang dia mahim ni, rohani dia kuat ibarat para sahabat ni menakluk kerajaan tadi bukan dengan kekuatan kekuatan senjata bukan dengan kekuatan tentera bukan dengan kekuatan rohani. Kalau kita ada kekuatan rohani kita boleh takluk seluruh dunia. Orang Islam sekarang ni sekarang orang Islam boleh pun besar lebih kan. Orang ramai ya. reti kan. Tak takut pada orang anime zero tak takut. Orang orang kafe tak gentar tak takut dengan kita roh ini macam apa? ketakutan kan atau ke kegerunan ni semua ni rentangan Allah. Allah yang tentukan orang ni akan takut kita bukan kalau kita buat macam-macam orang, -orang yang buat apa -apa, takut kita. Allah telah letakkan ketakutan dalam hati untuk diri kita jangan takutlah bagi kita. Kalau Allah letakkan tak takut atau untuk satu yang itu dia tak takut lagilah. Bukan kita yang buat bagi takut kita. Kita rasa macam kita buat macam orang -orang takut kita kan. Oh. Kami jatakan orang semua takut. Kata-kata. Kekebabkan dua-dua pihak yang yang, yang cuba nak menakutkan dan yang ditakutkan dua -dua pun, Dua-dua pun rohani tak ada, betul takut. Kalau orang yang tu, dia dalam rohani dia kuat, Dia tak takut kat lah, siapa-siapa pun. Hanya dia takutkan oleh Allah je. Takut dia kurang oleh Allah je. Haa, ni bajanya Tauhid dan Sawa ni nak kuatkan rohani je. Faham eh? Itu, alam tu alam rohani. Banyak orang dia, rohani, rohani, alam rohani. Dia alam rohani tu kan? Tak? Dengan rohani, apa tu? Lama web tu kan? <laughs> Ini penting ni? Kita usaha atas rohani kita. Ilmu ni nol. Nol ni kaitannya dengan rohani. Tak ada kena dengan jasad. Jasad macam mana pun kan? Turus, ke kapul ke tak penting. Kita dengan rohani pun kuat. Insya Allah, apa tu? Eh? Apa tu rohani Rohani batin dan sebagainya. Ilmu dalaman lah. Semoga Allah Ta'ala memberganti beliau dan menerima usul beliau sebagai amat salat di sini. Amin. Muhammad Nasib Bintar. Ketua jawabannya. Ketua jawabannya. Ketua jawabannya. Muqaddimah. Eh, lu'muqaddimah. Mereka panjang malam itu. Macam ni? Terus. Baca tau. Lihat dulu. Lihat tu. Ada yang nak ganti? Baca. Banyak. Banyak. kena kena 16 segala apa deadline bagi dia tak. Macam tu, sana. Okey, terus eh. Nah, Lawas sini. Izat pula. Anas ah, oi. Sabar main boleh minum-minum ni ada ni. Cari boser ni. Oh. Saya pun nak minum air boleh minum? Pergilah minum air, tu tuan keluar dari sudut ke apa ke Sedia air kat kedai beri, kan, break 10 minit ke, 10 minit Memang penat je sejam lebih Saya pun penat je kan Boleh lah pergi tonton nak relax sekejap lagi Kumpak lah kan? Kaya macam mana? nak tunggu keempat pukul habis? Ha? Teruskan lah kan? sambil keempat tu berlayar sekejap Tak mungkin penat sebab tak ada orang Aji dua jam Aji biasa banyak lama sekejap Dua jam sekejap lagi dia saya ada setengah wantan, dia duduk lama Macam-macam lah Tapi kalau tuan-tuan sanggup Allah bagi bahagian lebih Nuawi saya pun kuat je Saya pun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan Yang bagi Arab tu Kita baca je lah Segala puji bagi Allah Tuhan sekejap dalam alam Awalan dia lah yang paling awal Wa akhiran dia lah yang paling akhir Wa zahiran dia lah yang paling zahir Wa batinan dia lah yang paling batin kali ke pencipta bila misal sebut a bila tidak uh, ada contoh abadan sama namanya salamadan berterusan. taayiban baik memberkatan berkat itu, mem mana syahdu allahu illaillallah wa laa ilaaha illallah itu semua faham kan mana syahdu enam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa habibuhu kasihnya wasafiru yang suci Wahai orang-orang yang berbait baginya, minah kalau pada makhluk-makhluknya. Ba'asahulillah. Allah telah mengutus dia binar dengan cahaya asat yang berkilau, walbayan dan menjelaskan aldam yang manca, wasaih dan pedang patek yang memotong. Kepada Allah maka dia boleh menyampaikan bismillah, bismillah agamul. Wa dal amana dan yang menunjukkan amana. Wa alba alsunah dan yang menjelaskan sunnah wa as-syaariah dan dia mengasaskan syariat, wa nasah al dan dia menasihati ummah iaitu mengingatkan kebaikan kepada ummah. Wa 'abadallahi dan dia membahagi diri kepada Allah hatta atahqiq sehinggalah dia datanglah yakin, yakin ini mesti mati, kematian datangnya kematian atau kematian kepadanya lagi. Wassalatu wassalatu Allahu ala nabihi, Allah berselawat ala nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi maneta ba'a ma ja'a yang mana orang yang mengikut apa yang di bawahnya pasti dia akan diberi petunjuk. Wa ma'a su'adafa anhu yang berpaling daripadanya dalla wa atalla maka dia akan sesal dengan kekeluar buta lah. Ammi nabi as-sodiq yang benar al-mustaq yang dimenarkan. Az-zahid yang zuhud, zuhud ni istilah dalam bahasa Arab. Lau zani ni tidak ada keinginan untuk dunia. Zahid ni orang yang tidak ada dengan panjang ban lah, panjang zuhud ni Maksudnya simple juga, orang yang dengar zuhud, zuhud, zuhud tu kan, kenapa zuhud? Zahid ni orang yang zuhud kan Zuhud ni tak ada keinginan, tak ada keciptaan ni, kepada fikir dunia, kepada dunia Al-Talib, Al-Rariq, Al-Talib penuntut, Al-Rariq yang orang yang menginginkan Firafiq -fira dan -fira Allah pada keuntungan yang tinggi Al-Muhtabah yang dipilih, min khalutihi daripada makhluk-makhluk Allah Al-Muhtab yang terpilih Min, bariyah dihi daripada seluruh manusia Bariyah ke manusia Al-lazi ja'a bilhaq Al-lazi ja'a datang bilhaq dengan kebenaran Bi muhabbat ihi Dengan kasih sayangnya Zahaf al-batil, benyaklah, hapusah hilanglah batil Bi zuhurihi dengan terzahirnya Haq, teratun dengan, dengan dengan dengan Tertampaknya haq Ba'asyrafat al-arq dan ber, ber, Bersinahlah bumi, binuri dengan cahayanya Aduh dengar Kira ya? tuan boleh saya izin? Ramos. Annang ke sini. Ini lima mukadimah ramah saudara tadi begini. Sebelah tengah ada basmalah ya. Suma salawatullah waafia wa barakat thayyiba wa zakiyya mubarak alayhi saniyan wa ala ali thayyibin wa ashabiy lahum bi ihsan al ihsani al ihsani fi rabbihim fa'lan wa aqwamin ma'quinan wa aslimin ilayhi tariiban wa Amma sesungguhnya agama Islam ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui junjungan teragung Sayyidina Rasulullah SAW kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka daripada kegelapan syirik, kufur, prasangka dan kesesatan kepada cahaya tauhid, iman, yakin dan kebenaran. Bermakna kat ke situ ditulis tu perkataan yang opposite lah. Syirik lawan dia tauhid, kufur lawan dia iman. Para sangka lawan dia yakin dan kesesatan lawan dia kebenaran Maka berbahagilah bagi mereka yang mengikuti agama baginda s.a.w Lalu berpegang dengan akidah tauhid Dan malanglah bagi mereka yang terus memilih untuk berpegang dengan fahaman kufur maupun, Mahupun pegangan yang syirik Perlukan penjelasan? Kan? Terus Agama Islam menyeru kepada kembali kepada syitarah dan realiti Kerana hakikat kewujudan ini sebenarnya berdiri di atas konsep Tauhid dan Wahdaniyah Wahdaniyah tadi dengan kurang-kurang, keesaan Allah SWT Oleh yang demikian, Islam mengajar kepada umat manusia akidah yang murni daripada hijab-hijab Arya Hijab-hijab Arya tu Ustaz? Oleh yang demikian, Islam mengajar kepada manusia akidah yang murni daripada hijab-hijab akhiyat selain daripada Allah ni Kenapa kita tak kenal Allah? Jadi ada sebab, satu orang tu dia tak kenal Allah Ada sebab, ni sebab-sebab yang menghalang kepada manusia tu kenal kepada Allah Maksud kenal tu, faham tu eh? Bukan kenal Kenal aku kenal orang ni, aku kenal dia tu Kenal orang ni, aku kenal, ni, aku kenal tu Kenal sekedar tu je Maksudnya kenal betul-betul lah Makrifat kan. dalam bahasa dia makrifat Macam nabi-nabi dah kenal Allah betul lah kan Jadi yang membuat kita tak kenal Maksudnya manusia tak kenal pada Allah ni Ada hijab Dalam hati-hati manusia ni ada hijab Hijab ni apa dia panggil Hijab tu Yang memisahkan antara musliman dengan muslimat ni Tirai tu hijab Sebab tu saya tak nampak muslimat kalau hijab ha, Itulah maksudnya itu. Jadi manusia ini dia tak kenal Allah, pasal apa? Dalam hati dia ada hijab, ada penghalang. Yang menghalang hati dia, dia boleh nampak ataupun kenal kepada Allah. Jadi kita nak kena hilang, nak buanglah hijab-hijab tu. Jadi Islam ni mengajar manusia macam mana nak hilangkan hijab-hijab tu. Halangan-halangan tu. Supaya dia boleh kenal kepada Allah. Itu maksud dia. Agar manusia mampu menyembah Allah yang Maha Esa, serta meningkatkan kerohanian diri. ...untuk terus menghirup manisan makrifat. Hmm, bahasa dia di tahan dia lah. Agar manusia mampu menyembah Allah. Jadi, bila manusia dia dah kenal Allah, paulah dia akan sembah Allah. Tak kenal, tak panggil kan. Bila satu orang dulu dia panggil, eh, hey, minyak. Dia siapa dia panggil tu ni? Kan? Betul Apa lagi kalau macam perempuan, misalnya kan, ada laki panggil. Dia tak kenal, dia tahu lagi lelaki dia panggil, dia tak kenal. Ya, saya ada apa? Ada lagu perempuan macam tu, Allah Allah biasanya fitrah manusia ni bila dia tak kenal tu kan Budak kecil lah kita tengok, paling mudah budak kecil kan? budak, budak kecil ni kalau dia orang yang tak kenal dia, kita bayar sini, sini Dia kan tengok tu kan, janggut semacam ni Kalau enfin bapak dia tak ada jenggot dia mudah kisau Kalau bapak dia sama-sama janggut, ni like macam bapak aku ni, okey kan macam Nampak, manusia ni fitrah dia bila dia tak kenal, dia takkan, dia takkan tunduk dalam benda tu, dia takkan pergi Tu fitrah, setuju? Sebab itulah kita disuruh kenal Allah dengan betul-betul Jadi kita dah kenal dengan Allah Siapa tu Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keaguan Allah Barulah dia kan, tunduk Jadi ketundukan manusia ni kepada Allah Bergantung betapa kenalnya daripada Allah Betapa apa ni, marifat dia kepada Allah Kalau tak kenal, dia oh, memang betul, betul Dia dah datang, panggil pula abang-abang ni -abang Muazzin pun Pakai mic lagi kan Dia panggil kan Allah, Allahuakbar, Allahuakbar Allah. Tak faham, tak kenal dia kenal Allah dia datang lah. Sebab tu di sebalik azan tu, azan tu dakwah yang sempurna Allah, Allah Allah kenalkan diri dia tu kepada makhluk Lepas tu Allah suruh datang duduk pada dia Sebab orang ni, bila dia dah kenal orang tu Orang oh, ni orang tu, orang ni punya, tu yang manggih sempunya Dia buat cepat orang tu kan Dia, dia, dia cek SMS dia kan, datang segera -8. Siapa saya ni? Bos tu kan? Betul tak? Bos panggil memang, laju, Bos Betul tak? Bos segera bos, kaja segera kaja pandai tak kenal Allah sajalah datang kan yeah. Cuba dengan tu tahu eh Jadi supaya manusia ni menyembah Allah, dia tak kenal Allah dia akan sembah Allah serta meningkatkan kerohanian diri ya makin meningkatlah bila semakin kenal Allah, makin rohani ni semakin meningkatlah, meningkat meningkat. Makin kenal Allah, makin meningkat rohani. Makin meningkat Allah, makin tunduk kepada Allah, makin banyak buat amal, makin tinggilah rohani. Orang makan banyak jadi gemuk, betul? makan banyak tak kontrol, jasad dia jadi besar, jadi gemuk kan? Secara logiklah. Kalau tu banyak makan, banyak makan-makan lama-lama tak kontrol, satu hari 10 kali makan, lama-lama gemuklah, kan? Dan orang yang orang yang banyak makan makanan rohani ni, maka rohani dia akan gemuklah. Orang yang banyak makan makanan rohani ni, maka rohani dia akan jadi gemuk. Maksudnya kalau dia banyak beramal dengan amalan-amalan agama ni, macam yang zikir, qira'at tahajud sebenarnya, maka rohani dia akan jadi kuatlah faham itu. Eh? Fokus di jiwa rohani kan. Terus ni. Terus menghirup manisan makrifatullah. Ini dia. Ini tasawulah, ini, ini, ini puncak kan, begini Maknanya, finalnya dia akan menghirup manisan makrifatullah, maka dia akan rasa manisnya mengenal Allah. simple juga. Sehinggalah dia rasa, akan rasa manisnya mengenai Allah Semayang rasa seronok eh. Aku rasa seno, eh. rasa seronok Macam eh. korang rasa seronok Tapi kalau semayang rasa bebal, letih aku, nak makan nak cili lagi lah kan Aduh, eh. nak baca satu juz orang saya Memang yang agak kan ha, itu belum rasa manis lagi lah Orang dah rasa manis manisnya cinta kan Surat awet dia tu seratus kali baca pun Nak baca lagi Dia rasa manisnya, bercinta dengan orang dengan istri Dia, lah. dia dah suka awet-awet Kita mengenang, tak ada awet-awet pula <laughs> Betul? Maksud kalam Allah, Quran ni kan kalam Allah Jadi dia akan suka nak baca Quran ni Sebab kalam Allah Dia akan suka nak semayang sebab Semayang ni berdating dengan Allah Semayang ni, orang semayang manusia ni dia berdating dengan Allah Itu dah semayang Bila orang suka Allah, cinta pada Allah Dia suka nak berdating dengan Allah, suka semayang So, orang oh no, orang dia dah ni, baru sampai orang dulu semayang seibu rekat, duaibu rekat Saya fikir lah Semayang seibu rekat, dua rekat ini waktu buena dulu. Jadi kalau letak ni, letak ni sesalah aku tak payah. <laughs> Satu sinar tak buat ni. Kita eh, tak buat apa-apa dah. rasa manisnya ibadah kenal Allah. Manisnya makrifat ni dia semua buat ibadat semua subonah. Kan? Kalau ada benda yang menghalang dia daripada ibadat, oh dia okay, marah. Kita tak syukur. Ulama dulu nak makan. Aku kalau makan ni, Roti ni Aku akan miss Seribu ibadah. Jadi dia buat apa? Dia ambil tepung, campur air, dia minum Okeylah, sebab, Allah, sebab Allah Sayang, nak, oh, nak gunakan waktu Untuk selai ibadah Boleh, ubah makan, tak salah Tapi nak dibandingkan pada waktu tu Kalau aku gunakan untuk makan Tapi kalau aku aku boleh singkatkan masa tu makan Dan aku dapat tenaga yang sama Dan aku boleh gunakan masa tu untuk ibadah Tapi aku buat macam tu Setiap saat kita nanti dekat syurga ni, Allah akan penjual. Saat ni ke buat apa, saat ni ke buat apa, saat ni ke buat apa. apa? Terusnya, nanti Allah akan jadi macam kotak-kotak dekat padang masyarakat ni. Jadi, setiap saat yang dipenuhi dengan amalan kita dekat dunia ni, akan ada lah ganjaran hasil lah. Kita esok, bagi orang yang tak buat amalan ni, buka kan? Kosok. Buka kosong. Buka masyarakat, buka dosa. Orang yang 24 jam buat ibadat ni, maknanya dia buka kotak, dia pahala. Buka kotak, dia pahala. Pahala. Nak tak nak? Lepas tu, dia tak buka kan makan tidur Ini main bola nak buka je setiap sangat mana buku ke catatan amalan lah buka je siap-siap baca telu Quran dikaji tadjo tahajud tawaf berjemaah tolong orang sedekah apa lagi Bagaimana? ini kan cuba makan tidur makan tidur 2 10 sekali nak tidur buka apa lagi Allahu akbar jangan tempatlah. Eh, so, ilmu makrifat eh? Makrifat ni kenal. Mengenal lah. Makrifat ni dia ada dua. Satu satu ilmu, satu makrifat. Ilmu ni tahu, makrifat ni kenal. Sebenarnya sama je. Kau yang arif, kau yang tahu. Apa beza orang yang tahu dengan orang yang arif? Betul tak? Tuan, bagaimana? Saya nak begini ya. Saya kurang arief lah. Tuan tanya lebih Arif tentang bagai ini. Saya kira boleh pindah sedikit. Untuk mana? First, <coughs> arief dengan entau ilmu. Satu orang berilmu, satu orang yang Arif. Jadi kebanyakan dalam dalam das, dalam tahu ni dia orang yang kenal Allah ni dia tak bagai ya Alim. dia bagai ya Arif. Dia dulu adalah sebenarnya dia alim. Lepas itu dia akan tambah lagi. Al-alim. Al-syeikh. Al al-arif bin la'ah. Ha, Gelaran-gelaran lama-lama yang kenal Allah tu. Bukan sekadar alim saja yang kenal Allah. Dia berkata al-alim. Suatu syekh sekalipun. Jadi orang itu macam dia betul kenal Allah. Dia akan dapat gelaran. Dia tak gelar dia. Dia dah mati orang-gelar. Dia dah mati biasanya. Biar orang tahu dia ni wali Allah. Betul-betul al-arif bin -lah. Orang yang kenal Allah. Ini arif ni, arafah ni. Mak makrifat tu dia ambil benda tu lah kata masalah kan, ada kena-kena dengan Arif lah Saya, eh, saya kurang Arif lah, faham kan? Eh? Jadi saya ada perkataan Mak Arifat tu enak lah maknanya eh? Mak Arifat tu lah, yang kenal daripada Allah Faham kan? Eh? Jadi lafaz-lafaz tu kan kita tak faham kan jadi penghalang juga yang besar untuk kita teruskan Sekarang tak tahu tu Mak Arifat Jadi masalah tu kan? Para sahabat, raja baru mewarisi ajaran tauhid Dan asas-asas keimanan daripada Sayyidina Rasulullah SAW Lalu mereka menterjemahkannya ke dalam praktikal harian Mereka melalui proses tarbiyah dan mujahadah Di bawah bimbingan dan irsyad Ataupun tunjuk ajar Sayyidina Rasulullah SAW Saya rasa saya dah cerita buat Mana minggu lepas tentang lahir Sahabat ni dia, dia dapat tawheed bukan dengan teori lah Teorik juga, aku beritahu Allah tu macam-macam, tapi dia dapat menanam benih Tauhid tu dengan mujahadah. Tuan-tuan ni -tuan pun, mujahadah juga, duduk dua jam, mendengar, datang jauh-jauh tu, sebahagian daripada mujahadah juga lah. Siapa nak datang kan, hari Sabtu cuti free bag, pergi tengok wayang ke, lepak dengan Tuhan Nasri ke, ada pun ada istimah pun, sebusih kakak-kakak lah. Kan? Apa? Abang kita anak-anak, ya? Cepatlah kau <sukai> Jadi, tuan-tuan ni kena mujahadah. Angkat ni sebagai satu mujahadah. InsyaAllah lah yang bagian ni. Kita ni lah mujahadah kita. Kita nak mujahadah dengan empat batu macam kita. Tak mungkin lah kot. Ada nah. yang mungkin kat sini yang nak tambah mujahadah dia. Keluar ikut jemaah tablik, keluar berdakwah rumah-rumah tu. -rumah itu mujahadah dia lah, kan? Nampak macam oh, orang tak suka. Eh, biasa tu. Kan? Nabi berdakwah dakwah rumah-rumah tu orang tak suka pun. Memang kena kutuh eh. Setiap tahun yang Nabi, setiap keleguan dakwah, semua orang minta kutuh. Dakwah, rumah, rumah. yang jemaah tablik, berdua buat kan. Eh. Saya pun buat yang. Kita buat isyiasa. Kita nak rasa tu, nak menyampaikan, nak ceritakan tauhid kepada orang. Yang datang, datang lah. Habis yang datang, tak datang tu kenapa macam mana? Kita kena pergi, jumpa dia. Maksudnya jemaah dia nak jumpa orang yang nak datang lah. Tapi kita silap rumah, pergi jumpa Imam. Dia tak kenal lah Pak Imam. Aku, Pak Imam Masjid, kau ajak pergi Masjid. Kita nak lah. Salah paham dia sebenarnya kan Jadi dia orang tu Walaupun dia jahil Ada ha, orang ni, orang tak beri jahil Tak ada ilmu, jahil nak dapur orang dia orang ni Yang, yang penilai yang suku pandang negatif itulah. Dia tak habis-habis nak cakap kesalahan orang Dia nak condemn orang satu pun Pergi dia orang kalau kau berniat pergi ya? Pergi lah, siapa pernah Kui rumah ke rumah ada orang? Satu, dua, dua, dua, empat Buatlah rasa Nabi buatlah Beri, Nabi SAW, SAW, buat ni kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu buat mendeli rumah tu, rumah pedawa. Kalau macam nak rasa tauhid yang sebenar pergilah buat. Jumpa semua orang cerita pada Allah. Itu kan ada yang ada di masjid. Yang ada di masjid tu final nanti akak ajak pergi kenal-kenal buat cerita masjid kan. Jadi, saya sampai diberi tuan masjid ah itu dia pun sebenarnya tak faham. Itu masalah dia tu. Orang tablet yang buat usaha ni dia tak faham apa sebenarnya benda tu. Ada itu namanya. Untuk kui jumpa orang tu kita apa cerita tentang Allah dengan dia. Hari ini, Allah, ni Allah Tauhid hanya dia ni, di kurau ini. Sekarang kita nak cerita tentang Allah ni, cerita tentang Tauhid ni di seluruh dunia setiap tempat. Rumah ke rumah, pasar ke pasar, shopping complex, apa, station bus ke apa, airport ke. Kita nak jumpa orang ni, cerita tentang Allah ni. Oh Tauhid mentah. Belajar Tauhid mesti sekali, dua jam. Lepas tu nak rasa macam Tauhid ni nak jumpa orang bukan senang nak cerita pasal Allah dengan orang pun kan senang direct selling. Nak direct selling kan dia pergi rumah ke rumah bawa, bawa benda tu cerita yang sama kan. Tuhan ni barang ni seketika pun sikit ke baik kan dia tu. Tak nak benda tak boleh. Tuhan betul. Siapa paling banyak buat dia lah pangkat paling tinggi. Betul. Saya pun ingat marketing direct selling ni. Betul lah pangkat dia. Bila kita pergi rumah ke rumah, jumpa orang cerita pasal Allah. Ya orang marah dia mana ya lah kalau mak tengok ni hamba buat Nabi buat macam ni Allah bagi kerja ni pada Nabi jumpa orang yang datang macam ni datang macam ni datang dia ya memang dia pergi dah ceramah ke apa kata-kata Nabi siapa nak pergi kalau cinta tak pergi tak payah kau gigilah dia kata tak lah kalau ni semua kata kalau ni satu dah ni aku nak menuju sepatutnya ulama ya Nabi tapi orang kata ulama sibuk mak dia sibuk atau pun dia segan nak pergi ke apa, -apa. Anggil dengan perasaan lundin, di rumah-rumah itu dia sanggup Mufti berak ke, mufti kewasaan, mufti selama Allah Sebelumnya di rumah-rumah ni. Dia, dia sibuk, apa? tak apalah dia sibuk Tuan Mufti duduk di sini, ya, kan dia akan pergi Itu ada yang mufti, yang pergi ke orang-orang Yang, ha? yang pergi dah dapat Pergi jumpa orang cerita pasal Allah Memang satu benda yang tak masuk akal lah. Selepas ini orang takkan buat, dia pergi Nak jumpa orang cerita pasal Allah Hei, tak, Betul lah yang aku orang saya kena promot table nak bagi tahu mungkin ada yang orang tak faham tentang apa tu table di rumah-rumah dakwah jahil tadi anu orang authority lah macam macam ni tak pernah buat hujatlah dulu main sini tegun dulu keluar nampak kui 4 bulan biru apa tu cerita buat dulu baru hujat kan tak pernah buat, tengok keluar dia, no? dia orang ni dah jahil main tak macam okay, saya tak buka YouTube tengok komen tabik tu tabik sesat semua tu lah. dia tak pernah alami benda tu dia komen macam jelah padahal lah inilah, nabi buat ini nabi dapat tauhid ni dia beritahu tadi kan eh, sahabat-sahabat dengan nabi dapat proses mujahadah kita boleh tauhid ni tak ambil dawak dah dapatlah teori-teori tauhid tak dapatlah hakikat tauhid yang akan bagi kita tauhid ni Allah Taala akan bagi kita belajar macam mana pun Allah tak nak bagi tak dapat tapi dengan belajar tu pun Allah akan bagilah sebab belajar ni satu perintah, kan? Setelah kita belajar dengan Tauhid, Allah boleh Tauhid. Tapi tak sama lah dengan orang yang memperjuangkan Tauhid, mengenalkan Allah kepada orang ni. Tak sama, Allah bagi lebih. Betul. Orang tu mungkin dia tak tahu tak hafal tu Sibah 20, tapi semayang sahajud, 20 rekat, 10 baca Quran, katal sembilan sekali je, puasa, kan, lancar ibadat, tak tahu pun Tauhid Sibah 20 kagak-kagak apabila tanya apa yang ada dapah tu apa ni aa, bersifat menengahnya tak tahu tapi terkenanya dia jumpa cerita pasal Allah ni, dia yang terbaik macam-macam orang tu sahabat mana lah dia mengatahit maknanya sejap dia buat kelas macam kita buat dengan dalil ni dan ilmu si buat 20 tak wujud lagi pun zaman- zaman- zaman pun dia pun nak beritahu dia pun nak beritahu maknanya taukeh sahabat tu macam mana dengan pujah lah satu yang hanya akan bernilai boleh dibuat dengan bujaha dah sampai lah. Salah eh? lah <tutuk> mana yang belum pernah try tu, try lah kalau, tak, kalau rasa malu sangat tak sukir jangan macam ni. Boleh buat sendiri. Salah boleh boleh dah. Tengok abang lama <tutuk> boleh kan. Ini dia dah sediakan satu satu apa? Satu dimuah yang boleh buat nilai. Gitu. Saya pun ikut ko tapi saya tak boleh sangat orang kan tu lah maksudnya Buat tu kan nak klaim kita sebagai satu kelompok orang apa, geng tu Perintah Allah Ta'ala Benda ni perintah, Allah kata orang-orang Waltakum yukum matahiyyadu ni ala khair ulama apa kesimpulan, amat maklum, dakwah ni hukum dia fatuh kifayah Hukum dia fatuh kifayah, macam sebanyak jenazah Sebanyak jenazah ni fatuh kifayah, boleh setengah buat, yang lain tak payah Kan, terus saya datang lah jawab, kalau tak ada buat, semua berdosa bila? Bila ada jenazah? Habis yang memakruf naik muka ni bila nak nak buat? Kefaduan bila? Bila ada kemungkaran? waktu tu tu lah kena buat. Sekarang ni 24 jam kemungkaran bermaharaja, bermaharaja lele kat semua dunia ni. Antara kemungkaran paling besar sekali, orang Islam tak semayang. Itu kemungkaran paling besar sekali. Orang Islam tak semayang. Orang Islam tak semayang. Orang orang Macam Itu kemungkaran paling besar sekali. Habis kita buat cikgu-cikali. Kekasat tu dan kekasat dua. Faktunya 24 jam kita kena setelah daripada waktu fadhu yang lain kita boleh jumpa orang sebab kemungkaran itu berlaku ke mata kita. Itu berbuat-buat supaya. Yang lain dengan zinah, apa-apa semua, apa macam, -macam lah. Masyarakat-masyarakat yang berlaku sekarang ni, kemungkaran yang berlaku, Tak kifaya tu. Lah. Kalau tak tahu tak buat, rasa Memang dah jadi kata ada satu orang tak dapat iman di hujung-hujung dunia tu, semua Islam akan menjawab dan dia mengazab dia Jadi amar makruf dari mungkar ni perintah fatu Kifaya daripada Allah, bukan kerja semata-mata. Orang ingat ni jamaah tawhid. Dia faham dia tu kena dia aku tak join lebih kita buat. Dia faham dia tu melihat selama fatu kifayah. Siapa yang terasa betul-betul nak taat kepada Allah salah satu fatu Kifaya Dia buat tadi. Amawar tadi cuma pelaksanaan amar makruf dari mungkar itu berbeza mengikut ulama-ulama. Ada orang-orang kata, amat-amat itu dengan cara panggil orang datang majlis ilmu. Banyak orang keluarga yang ikhwan muslim ini, dibuat buat stand itu. Mungkin dia menghilang dengan, dengan buat majlis ilmu. Lepas Al-Bandang saya pun, dia pergi, di skor, di skor, tu, pergi sekur-kuris sekur, beri dakwah, semua-semua orang. Lah. Itu yang orang yang kuat sekarang. Tak ramah lah, saya beritahu, saya, saya tak tahu lah. dia buat tak buat. Jadi, dia mau fokus itu di ilmu. Dia dapat macam itulah. Ada yang tablik ini mendapat juga. Kena pergi, buat rumah-rumah yang ada pula ni golongan-golongan tasawuf tadi kan dia kata Imam Maruf ni kita kena buat macam proses uzlah duduk dalam sangkar suluh buat tarbiah kan eh, jihadah zikir semua. Jadi semua buat Imam Maruf ni kata ikut dia punya cara masing-masing. Tapi -masing. yang penting kena buatlah fardhu kifayahlah macam semayang, fardhu ain kan. Bila semayang. Jadi bila orang nak buat dakwah, buat fardhu kifayah Imam Maruf ni kata. Maknanya dia bukan tak panggil dia orang tanjik. Orang semayang ni betul macam semayang. Orang tu puasa tak boleh, buat puasa Jadi tu buat dakwah, dia panggil apa orang tak beli Jadi dia buat dakwah je kena, orang tak beli Orang beli, untuk beli. Jadi, Orang dah salah jatuh itu. dalam umum, jang, jadi dalam umum Jadi Amal Maruf dah imbuka dakwah, memang, dia memang hukum dia Fatuh Bila? Bila ada kemungkaran tu no? no? Yang manro'ah mengkong mungkaran Fatuh bayi rohub, dia adihi Fa'ilam istatek, fa'ilam istatek Fahilam istatek, fa'ilam istatek, fa'ilam istatek Mengkong tu, ulamak kata, Fatuh gifayah tidak ah, ada minkum sebahagian beragama Dalam ayat kurang, waltakum minkum Jadi hukumnya Fatuh Bifayah Ini kita dah keluar sikit Sorry eh. ya Bila idea dah kena Masuk dalam rakas perjuangan ni baw Ilmu Tauhid dia lain Saya nak bagi tahu, Sahabat-sahabat ni dia Dapat ilmu Tauhid tu dengan ikut Nabi sama-sama berjuang Menyampaikan agama Dia mendapat Tauhid dengan cara menyitu, tu Kita sekarang dapat Tauhid saya cakap memang ada yang belajar ilmu, tapi nak dapat betul-betul mantap macam Tauhid, tengoklah siapa yang mantap Tauhid dia. Betul? Nak ikut contoh orang yang Tauhid dia mantap, tengoklah apa dia buat. Betul? panat apa lah. Pelangkuan saya orang-orang itu kan. Allah bimbing lah kan. Yang dulu kena belajar. Praktika pun kena buat. Sebab dia ni dia ni saya kata pun tak tahu lah. Tak boleh. Dia nak bagi tahu kat sini belakangan dalam praktikal harian mereka melalui proses tarbiyah dan mujahadah di bawah bimbingan dan isyarat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tauhid mereka adalah sepenuhnya tauhid junjungan Rasulullah sallallahu alaihi iaitu ilmu mengenalnya tauhid adalah amalnya ilmu mengenai tauhid adalah amalnya praktikal lah teori saja jalan mereka menterjemahkan akidah dan keyakinan mereka dalam bentuk muamalah harian mereka dengan akhlak-akhlak yang tinggi sama ada yang zahir maupun yang batin praktiker lah macam kan? tu kan terbukti nya satu uh, untuk bertauhid kepada Allah maknanya dia tunduk kepada Allah Bila tunduk kepada Allah maknanya dia beramal lah berakhlak tinggi ada cerita kan yang miringkan tu dia pun tidak dengan benda yang sama lah akidah mereka senang Apa boleh? Sampai boleh. Akidah mereka terhadap Allah Taala membawa mereka menghayati sebuah makna kehidupan yang lebih luas bahkan membawa mereka menghadap seluruh tujuan hidup mereka hanya kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ha nah. Eh? Tauhid mereka adalah tauhid amali, ini praktikal, bertunjangkan asas-asas akidah Islam yang murni. Setelah berlalunya zaman ah uh, cukup gitu di dalam tabang lain cuba ah wallah ada soalan kita sama libai insyaallah Ha. Saya first time belajar dengan Muhammad ni, jadi saya pun tak tahu lah apa dia punya, apa ni feedback dia daripada tuan-tuan ok ke tak ok ke, boring ke macam mana, tuan-tuan kena cakap lah ya. dengan saya open je, cakap lah saya bukan ustaz yang macam tu lah, yang betul-betul ustaz saya pelajari, hari belajar, belajar ilmu, masih belajar jadi kita buat sama-sama macam hamba lagi kan. Agak-agak, apa nak suara kan, suara kena, check up kan lah. <coughs> Jangan, jangan sembalu, jangan, nak ambil alih pun boleh tak masalah. <coughs> ha, ada nak tanya? Ini ada tahap-tahap dia. Tahap -tahap kan? Dia paling tinggi ni marifat dan yang yang, yang biasa ini lah. Jadi kenal Allah marifat ni kenal, benda kenal Allah, dia kenal perintah -perintah Allah. Dia kepada perintah-perintah Allah, ditunduk kepada perintah-perintah Allah, diamalkan segala perintah Allah dan dia hindarkan diri daripada dia segala larangan Allah. Beriti tidak marifat lah tu. Itu marifat yang umum biasa sehikara marifat yang tu ha, hanya orang yang makrifat tu saja yang tahu dan dia mesti tak tak boleh nak cerita macam mana dia punya marifat tu dekat orang. Baik hmm. todi saya bagi pengajian syarah kemudian tu dia cerita lah, dia pergi dekat selatan dia buat majlis tu orang ni tanya soalan yang sama macam dia tanya yang tu macam mana nak tahu orang tu dah sampai kepada Allah. Oh, hmm. Dia tak jawab. Aku terpaksa juga macam macam mana nak tahu kata orang ni dah sampai kepada Allah. Dia kata, kalau saya dah sampai kepada Allah, saya akan cerita lah. <laughs> saya pun tak sampai lagi. Dan orang yang nak sampai kepada Allah, dia takkan dapat cerita kepada orang macam mana. Sebab dia hanya satu rasa yang Allah bagi orang hati, dia Dia tak nak explain dengan dengan perkataan, tak boleh. Bukan berarti sampai kepada Allah, kita jumpa Allah kan? mana. Dalam sahabat, sahabat ini dia panggil man lam Lam-Yang-Arif. Semua tak pernah rasa, dia jangan tahu. Contohnya budak kecil, kan? dia cerita kat dia kan. Dia tanya kita, kahwin tu semuanya? No? Kita pun cerita, eh, kahwin semuanya. No. Kau tak tahu, malam pertama tu paling best lah kan. Lepas tu, cerita-cerita. Dia tak pernah kahwin, budak kecil, umur sepuluh tahun. Dia cerita macam mana, dia tak akan faham kan. Betul? Jadi kalau dia dah, dia dah besar, dia kahwin, oh, macam ni punya kahwin. Faham kan? Macam tu lah kalau marifat yang tak tinggi ni orang sampai pada Allah ni Dia hanya, dia, dia pun akan faham kan Orang yang tak faham tak akan faham dia Cerita macam mana pun dia tak akan faham Kecali dia sini akan sampai, bila dia sampai boleh tu. Oh okey Saya pun tak tahu, saya pun tak sampai lagi Kalau saya, kalau saya dah sampai pun, saya cerita pun orang tak, tak faham ni lah Ketanya kalau yang dekat sini yang sampai, nak berkongsi kan Maka dia tak, aku boleh cerita, nak kan, mesti faham kan Cerita kan Boleh kongsi, ialah cerita kan nampak tu nampak ni ke Ha apa sebenarnya Macam mana nak mencapai tahap makrifat ditanya apakah hanya dengan cara menjalani tarikat saja atau belajar ilmu saja No, Paling kalau nak begitu secara simple, nah, eh. semua <tuh> kena buat lah. tapi dia ada peringkat-peringkat lah, dia ada peringkat-peringkat lah, macam mana nak Contoh dia kena bagi contoh, mana nak bagi contoh dia faham sikit darut? Lah, macam kita kenal dengan bini kita lah, orang semua dah kawan, saya belum ni. Dia cerita ke mana dia nak, kenal, mula kenal, mula kenal, sikit, sikit, sikit, sikit, sikit. Betul-betul dah saling sayang-menyayang, dah rapat, dah cinta tu kan. Akhirnya, cakap suruh dia buat, kan betul tak? Saling paham, komisi istri tu takkan ngadul, takkan apalah. Mereka orang macam tu lah kot. Jadi proses tu ada proses kan. Kena lepas tahu ke mana ni, saling memahami. Ini kita dengan tu antara suami istri lah. Tapi kalau antara hamba dan Tuhan, dia ada dia punya step to step tu kan. Al-Nu pun ia, Tarikat pun ia, Izzah Azdah semua sekalian Jadi nak mencapai tahap tu memang kena lalui semua proses Dan tengok contoh kita terbaik Tak ada orang lain, nah sahabat lah Mereka maksud kata Izzah setanah, tak setanah di mana padman Jika kamu ingin ambil contoh, ambil contoh kepada orang yang dah mati Dia Annal Hayat, Dayu Manu Alayhin, sekenal Kerana orang yang hidup ni dia belum lagi lah kita Ya, tonton konon-konon yang menjadikan saya sebagai idola kolon. Tak boleh, saya masih hidup lagi Belum amat lagi, mungkin besok saya diuji Allah Buat maksiat ke tahu, when, campur, jubahnya, jadi, <laughs> apa ke Tau-tau kan, sambung jubahnya oh, jadi Apa ke dalam Tak boleh Jadi, Ibn Mas'ud kata Izzah Tana, jika kamu ingin ambil contoh Fas Tana Riman Upadmat contoh pada orang yang telah mati Liannal hayal kerana orang yang hidup Layu mana alai fitnah, tidak aman kat atas dia fitnah Pula ikhlas al-Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat sahabat Nabi. Apa rohululuban? Ati yang sangat baik. Akma kuh enman. Ini mukdalam. Wah apa luhul takkan tuvan? Yang ni takkan itu. Takkan ni lebih lebihan. Simpel. Mereka simpel. Yang ni simpel. Eh, kalau mana ditemati ini, Allah telah pilih mereka untuk berkhidmat pada agama dia disuhmati Nabihi untuk bersubah bersama-sama mereka rasulnya yang panjang ada dengan kata-kata tu. Jadi contoh kita sekarang ni terbaik sahabat. Jadi nak tak segi tauhid ke apa segala bentuk pun maknanya agama yang sempurna tu ada dalam diri para para sahabat. Baca nak lah kisah-kisah para sahabat, cubalah menceritai para sahabat dan tak ada seorang pun Ulama ataupun yang, yang dalam sumar -sumar yang menolak kata, selain berzahabat ada yang lebih baik, mereka tak ada seorang yang hilal. Semua so, sepakat kata, sahabat yang terbaik, jadi kalau kita nak, nak jadi terbaik, nak ikut contoh mereka. Kecuali kalau orang-orang yang lain yang tolak salah, syi'ah, awal itu lain tak termasuk dalam pasal mereka. Lama kita, walaupun dari segi babak -bab semayang, babak nilai, babak nilai, babak nilai, babak nilai, babak nilai, tapi kalau dalam menjadikan contoh terbaik sebagai role model manusia, ini, tak ada orang lain. Sahabat apa ni anak murid Nabi SAW. Anak murid berdua, direct berdua Nabi kan? Mesti yang Saya ni anak murid yang ke 1400 tahun ni. <laughs> dah dah awal tu kan? Selepas ta sahabat, tabiin Selepas tabiin tabbi'at tabbi'in. Tiga tu lah. Baca lah kisah kehidupan dia orang. Cuba lah buat macam dia orang selalu sibuklah semalam malam lebarah dia yang kata atau saya kata atau ada everybody saya antara maghrib asas pada maghrib katam tiga kali Quran. Perkara negeri Sarawak macam contoh sebab pula menyaksikan pada daerah ni nak dari segi, ya, contoh dari segi ibadah dia orang segi ilmu dia orang dari segi ilmu dan kalau nak, nak pencotohi dari segi ilmu contohlah imam Syahmi imam Malik Orang punya, yang ulama' lah Yang ulama'-ulama'nya yang Yang, yang, yang tasawuf-tasawufnya Sufyan uh, Sahal Tustari, Tustari Makan roti sekeping 25 hari Satu keping roti dibahagi bagi, dia pecah 25 Dia makan 7 jubit-jubit Roti besar tu lah, yang gerai-gerai tu kan Dia pecah 25 Makan, satu, -satu dia Imam Nawawi mat, Buka puan dia, puasa hari-hari Imam Nawawi ni dia buka puasa, perempuan rumah tinggi biji, lepas dia akan makan rotis keping lepas isyak lewat sikit Kemudian dia akan minum air segelas waktu sabuk Tiap-tiap hari, tak kena makan buah sama hidup Itu mana-mana lagi -mana. Banyak perkara kisar-kisar nak jadi dengan contoh ni nak tahu kan Namaskan dengan pula, normal tak? Baca lah kisah-kisah sahabat Kisah-kisah tabi'in tabi tabi Tengok video Puan-Puan macam -puan, mana Itulah berkasi-kasi Allah Itulah orang yang capai tahap makrifat yang terbunah Dua orang tu lah InsyaAllah Tengok saya memang tak ada apa lah patutnya oai macam yang yang duduk kat sini ni dia pun kena ada menyentuh orang tengok orang ikut supaya kita nak, nak ikut orang yang dah mati ni susah ke tak nampak aja dengan cerita kita nak sekang yang live kat mata sebab tu orang tarikkan ni dia ada guru guru dia yang yang perfect guru dia dah tu alim warak sebagainya guru dia tengok akhlak guru dia jangan ikut contoh orang guru dia saya belum jadi eh, saya sama aja kawan insya-Allah kita cari sama-sama nanti -sama? kita jumpa, cuba panggil guru datang sini dan biasanya di zaman tu dia ada macam setiap daerah kawasan negara dia ada seorang ulama-ulama. Dia, dia faktor kifayah punya hukum dia hukum dia faktor kifayah satu ulama di satu daerah tu dia faktor kifayah. Maksudnya ulama macam mana ulama yang betul-betul kita tengok dia tinggal Nabi kan. Oh ini betul-betul macam sahabat dia. Itu pun nak ikut dia. Ada, kan. Ada sekarang jumpa satu ulama itu sampai yang sahabat kan. Itu nak ikut ni. Ada? Tengok Ustaz tu, tengok Ustaz ni, tengok ulama tu, tengok ulama Kita tengok je, dia punya kehidupan dia, dia punya muka, nul dia Kita tengok terinat sahabat Bicik dia, dia ni macam sahabat dia Memang akan ikut dia lah Akhlak dia yang betul, muzir tu Ada? Jumpa, jumpa berita saya nak tu, tengok Ha? Malaysia ada? Ada? Ada tu lah, tak jumpa lah eh. Mungkin ada lah, ada menyuruh dalam gunung tu lah Memang ada? Setiap zaman tu dah cuma kadang-kadang kita ni masih potol lagi, ter terhijab dengan benda ni kita berhijab macam tu lah, maknanya Allah tak jumpa kita dengan orang macam lah, tapi masih ada, sejak zaman tu masih ada orang-orang yang macam tu lah, kita kena cari lah, mula, -mula kenal dia, waktu tu tak lah, waktu kenal, kena kawan dia, saya, waktu tu lebih saya ni akan kenal lagi, last ni berjumpa saya pun saya guru je lah ni, kalau guru-guru dia yang saya ikut, nampak pun guru. Tapi nak jumpa satu orang yang nak tengok ni, ni, ni memang betul lah, mak, akhlak dia macam sahabat kan? Dia punya ilmu, dia, dia punya segala-galanya semua, memang efek Saya sekarang ni, saya tak jumpa lagi lah saya lah Tak dijumpakan lagi oleh Allah Habis sedang mencari juga Tapi kita kan perlu ni, ni Orang ni dia sangat perlu kepada orang-orang yang pemimpin Sebab tu manusia sekarang, dia tak, ada, apa, dia tak ada pemimpin yang boleh mimpin dia Itulah maksudnya, takkan ada lah yang akan datang ni Muhammad Mahdi datang Dia lah yang akan memimpin Islam ni Dia kat gigi dia itulah akan ada begini semua Memang mudah lah Juga tu kalau dia sama kita, habis lagi tu Tak sempat tak habis ya? Mujadid setiap 100 tahun ni Allah Ta'ala dihantar satu Mujadid Ini menjadi tahun turun yang sekali ni Orang Salafah Malang, Orang Tuhan kata Mujadid tu sahabat lah Orang tablid kata orang alias Mujadid tu Dan orang tarikat-tarikat syufi kata macam-macam ya, lah Setiap orang claim kata muj Mujadid tu orang tu lah Tapi siapa pun Allah Alam yang penting dia ni membawa pembaharu dan pembaharuan dan pembahruan Agama Islam ni tak ada baru-baru, dia menghidupkan kembali Islam tu Memperjuangkan kembali Islam tu Dan nak, kalau nak ikut zaman tu dah habislah tak kira siapa pun yang, yang, sebabkan, yang akan datang ni, dia kata, siapa nak datang siapa ni? Dia tunggu ni. Semua Islam tengah tunggu, lama, pun tengah tunggu, berjaya ni. Siapa ni sekarang? Kalau Imam Mahdi lah yang datang, daripada itu, anak kiamat mana itu ni. Dah sempat lah kawin. Jadi so, so, so. so, zaman tu, tuan kan, nanti tu bab Kita tak rasa ada yang nak cerita abang tu kan. Um, kita kata tak sahih Bukhari Muslim, dia akan ada babul fitan. Dia pas habis babul. Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Suh ni semua itu. Sangat terperangsang boleh ceritakan, bagi dengar tu dulu, dia kena cepat-cepat sikit ni Dia ya. nak menghadapi zaman tu, perlu satu kekuatan rohani yang sangat-sangat kuat Orang yang tak ada kekuatan rohani nak hadapi zaman tu saja Tentang ada dia mutat, ataupun dia mati selamat tu, dia mutat Zaman tu, kita dah Dajjal, orang datang, that's it, this is God Dia dah Allah bagi dia kuasa begitu kan Orang yang lemah, tak kenal Allah ni, tu pun ikut dia Tengok ada dia ikut dia, dajjah dia. Jadi, orang yang betul-betul dan nak, nak dapat mentang dajjah ni, jenis sihir ni Allah bagi TikTok ni. Memang sihir dahsyat, dia boleh bagi dalam hidup orang mati. Macam Tuhan sendiri Allah bagi dia. Dan orang tengok, di sini mana orang boleh buat ni. Tuhan yang buat macam ni. Kalau tak ada kekuatan rohani yang mantap, kita hidup zaman tu, kita akan habis ni yang bagi warning dalam begita kalau zaman tu datang kamu kena lari ke gunung-gunung kamu terpaksa ber bergaul hidup dengan ber, menggigit kayu-kayu kayu lakukanlah janganlah kamu takut cuba-cuba nak menonona menghadapi ke mana-mana habis kecuali begita ada, ada satu kalau ada golongan yang dipimpin oleh satu imam yang adil Dan kalau imam tak keluar, orang lain begita kamu boleh datang ikut dia Bukan betul-betul merangkak Bukan saji sahaja-sahaja kan Ada siapa yang suka baca bak tu Banyak lah banyak zaman ni Jadi sama ada tujuan tahun ni 100 Ataupun kalau dia tak datang Maksudnya dia tunggu lagi 100 tahun lagi ya? sama. lah kan? ha. Tapi yang akan datang 100 tahun ni Siapa dia tak tahu oh, Allah kan Tak tahu lah mungkin Di kalangan ni ada pun kan? Salah seorang daripada Yang makan bakal menjadi menjadi berjadik Dari kurul yang seterusnya Banyaknya dah ada ni eh? Allah, tapi jangan datang di sana lah. biasa Dia jadi di sana Dekat Arab sana, biasa Tapi ya. Allah nak katakan daripada Malaysia pun boleh Takutahil oleh Allah Dekat mana tu? Dekat pihak Dah, berjawab lah ha, Dia pergi di situ pula ha. Ada lagi tuan-tuan Masa apa pasti nak ada weh given any. Ada soalan muslimat ada soalan eh. Muslimat kalau ada soalan mungkin boleh tulis ke fast dekat suami dia ke atau adik dia ke atau yang rata sini lelaki ataupun macam manalah. SMS ke siapa suami dia ke apa ke? Kalau muslimat ada soalan. Okey. Fade. Tidak ada soalan, boleh, go Penuh lah eh, tak ada masalah Tidak perlu lebih lah Okey Jadi saya minta maaf lah Man, Saya tu perang betul memang saya tak apa, tak layan Untuk begini, nak beritahu bagian ini memang, memang saya sekadar kawan je ni saya, saya kongsi apa yang ada, beritahu ni Bila siapa yang betul Dan apa yang baik dia rata-rata lah yang tak baik itu lima kata segala macam lah. Jadi saya minta mampu kepada Allah, minta mahu dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufiq lah. Apa yang kita buat pengajian ni Allah bagi kita pahala, Allah, Allah reda kan kita, Allah bagi dia satu satu wasba untuk kita bertambah lagi. Jika dengan Allah bagi kita bertambah kenal Allah, Allah bertambah warifah Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edit sedikit lah, apa yang betul? Kan? Agaknya agak yang mengalut tu so jangan yang kau panggil semua agak, -agak macam macam menipul menimbulkan kotor bersih tu Insya Allah Tidak